تبت مخ کے سر یودادیں کیا خیر کہ اللہ را ولزت ہوئی ان کا فینا کل مستہزین چه مو استاد پر پریو مجرمانو په مقابله کی مودي صورت کې ابتدا وکړه چې اتمر الله ار عذاب راغ چې دې سره وعده شوی و ځوهم اخر کې ویلي و عبو دربا کا حتا یقین بندګی ز خپل رب کا تر مرګه پوری دا سوره الشوروق چې هغه مرګ ډیر نږدې دی اته الله او دریم دا او چری کیده پوخانو متونو عذاب او او دې صورت کې پدی امت باندې عذاب ذکر وک چې ات امر الله سورہ حجر کې ترغيب او قران ته ولقد اتنا من المصانی والقران العظیم ندي صورت کې وا ترغيب ذکر کوي قران ته او دغه ادب بهي چې زہ قراتل قران او بالله من الشیطان الرجیم کله چې راځو کې د لستود دل قران اول پناه واه په الله سره د شیطان نه یو کوم سل کې اترنتوی کې ویلو پینزمدا او اوسره حجر کې ویلو موږ ملائک نرا لېګو مگر د حق لپاره دا غي حق ډیر مطلبونه یو یو ویدل ته بیان کوي ينزل الملائکه تبير روحي من امره هغه حق وحي چې نازلې پیغمبرانو باندې اويلي سوره هجر کې جن نا نحنزلنا الذکرہ مونږه ذکر نازل کړی په دې سورته نحل کې بوي چې فسلو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون ذکر ولونه تپوس کوی دا علماء نکه تاسو نه پوئږئ په اووم داو چی صورت کې دویم باب کې عقلي دلایل او نعمتونو ام من شان الا عندنا خزائن نو سورې نحل لاي تفصيل شو هغه خزائن څه دي چللوي ما سرحر څه څه دي خزائن ساري ټول سورې نحل کې بیان کړی دي داغه سې مخ کې صورت کې نقلي دلایل او اکثر ادي کې واقلی ذکر کې په کثرت سره حلته مشبحاتو دغه جوابو اذي صورت کې ونه مشرکان او ذکر کړي چلو شالله شا مع بدنام اخر د صورت حجر کی ویلیو ف دا بماتهمر تا ته چې د کمې حکم شوي دی دغې وظحتتو کاه وظحت د باصورهته نهحل نازل شو چېهغې د مشرقیو د رسمی او یوا شیررکو پوره په کو په ونه ونه چې دا کارونه کوي دا کارونه کوي د د هغې دعوه ده صورت رد دوار و قسمون و شرک او ایتیان ده عذاب پا موجوده هم او صورت که بابو جدا جدا مستقل او بابو ندی تراخیره پوره دا ول باب د پنځل سوایاتو کې او کې امور عزوام هغه لوي کاينه چله پیدا کړی دي مداري ذکر وکړی او لا وزنت نسبت کړی او حکمت به اخیری داما د دې مسلې لپاره پیدا کړی دا امور عزام لولې کائنات په پنځلو سواتونو کې دا باب دی امور عزام بیا پنځل سمنا 34 پوري 15 تر 34 پوري دو امباب ده او ټول تخویفات دنیاوی و خراوی زواجر پا شرک بانده اجز دا آلحو حضیباب که صرف زواجر دی او تخویفات تی او دو اړخې فارېقې نو حالت او او مشرکین او اخر کې هغه شبهه ذکر کړې ده مشرکین بیا دریم باب دی د 35 آیاتنا 99 پوری دی که باول دلیل نقلی جمعای ذکر کی د پیغم بران نا پدی مسلا چو طول پیغم بران اللہ پدی توحید را لیگلیو اور سر رد ده شرک بکی زجر ده منکرین و ده قیامت بگی او جواب بگی ده شبه پر اسالت باندې او بیا د پچاسو نام څلورم باب ترپن سات pore هغه کې د دې عالم انقياد تابیداری عاجزي زاسو مونږ راځي مخکه ذکر شو امور ایزوام در طول الله تعالی دی من قاضی عاجزي كون کی علم انقياد به ذکر کوي او پدي باب کې سلورم کې و مشركين رسومات د جاهلیت شورو کوي و اي جعلونه و اي جعلونه سره بیا په انزاب ده د 63 نا تر 78 پورې او غوړي کبا دا لري دریم قسم نه ماتو ن ذکر کړي کدا امور یې زوامه یو قسمو بیا دغې ان قیاد دویم قسم او دا دریم قسم ذکر کړي هغه نعمتونه چې الله ما د زما کې نه رايستې دي ما د ساروږه ګډو نه رايستې دي او دووحوشو نمی رئیستی دی تا در این قسم نعمتو ما اخرج من الارض و من بطول انعامی و من افواه الوحوشی و اوحا رب و قیلن نحلی قسم نعمتو نوی سورہ نحل کے. پیاش pkgum ba zikr kai tarikasi pore awi ke salorum qism ne'matun ali jari tama mashahir masakin سیدون چی اللہ ورکڑی دی انسان لہ اس طرقی غقونا زلونا دیتا مشاعر ہوئی او مساکن آج دو سیدو زیون دی واللہ وجاہ لکم من بیوتکم سکنن وجاہ لکم بیوت الانعام بیوتن دی تسلورم قسم نعمتو نوی مشاعر و مساکن چلاو جولکلی دیلا بیاد باہت سینا ایک سو چودا پوری خوام باب دی او پاگی کدا گن امور دی تخویو خرویو زجر د پار دا منکرینو ترغیب قرآن تا امور مصلحہ استحباب زجر پا استحباب دا دنیا تسلید پار دا پیغمبر پیغمبر او ترغیب حجرت فی سبیل اللہ تا دا ایک سو چودہ پوری صورت رنبی سوا چاگئی کدابو بابنوں او دا غین اپلا نفع شرک فعلی رد شرک فعلی کی فکلون ما رزقكم اللہ حلالا او غي سرا سرا ارط پشيرک باندې او ترغيب او تزهيد او زياد تخويف او اخروي او دلیل نقلي د ابراهيم عليه السلام نه په کې ګار صورت کې چې د شرک زیات بحثي اونقله ابراهيم عليه السلام نخام خا کوي صورت النحل ممتاز ده پکښه مود نعمتونو سره د لیکیدنې مټونو قسمونه بیان کړي سلورو <تصفح> او په کثرت د عقلی او دلیلونو سره دلیل نور کوم دیرو انعام کې یونس کې پای کې 10 نولک دی کې چې د نعمتونو په شکل کې بیان کړي وي زګدې ته سوره النحل وایي سوره النعمت وایي د نعمتونو سوره بسم الله الرحمن الرحيم اتمامر الله راغ يعذاب الله فلا تستاجلو نوستلوار مکه په ځاب باندې دا اول معنا کوي مفسرین ابن جرير جاء اامر الله ذلك وعيد من الله لأهل الشرك أخبرهم أن الساعة قد قربت وأن عذابهم قد حذر أجله نمرتنا ذا آخرة عذاب هذه أمر الله قالم بےمانه ده امر الله جملہ تنازع عبداللہ شي او تاسو کووی مازی چې دلیل شي پډیر قرب او نزدې کټ باندې ادا قرآن رسولي کله چې دی یقینی خبره نې تعبیر کړي په سیری د مازی سره چې له کدا واقعیا شوی او الله ته حکایت کی مونږه نغسه ابن کثیر اموی هو تحديد من الله اهل الكفر به وبرسوله و اعلام منه ان العذاب قریب حتا عمر اللہ ادو امانا کی روح المانی چم راتنا دادی دنیا فتحا و غلبا پیغمبر لہا چی اتامر اللہ ایما و عدل اللہ و تعالی نبیه من النصر و علل اعداء والانتقام منهم بالقتل والسبي ونَهب الاموال والاستيلاء على المنازل والديار جدا الله پیغمبر صراوا در اشتیاقی سلامات در کوم غلبه در کوم پدښمنانو د دینه انتقام اخلم هم په قتل سره هم په قید سره هم په لوټ کوله د مالونو هم په قبضه کوله د کورونو د ملکونو جزاك الله عنا واسره الله نو په دنیا کې بیا واقعي شو احکار شو او زیاته قوال په دې چې امرتنه روزه قیامت دا ټول غيصر لازم دي عالمي دي كيف المراد به على قول الجمهور یوم القیامت روح المعنی وی ارغلا فیصله ده الله چې قیامت ته یا غلبہ د اسلام دا مطلوعرم کوی پاځاب باندې سبحانه وتعالى عما یشرکون بلکې ما سلامونه توحید قبول کئ عذاب لم نغاري ثوابه واری پاک غنه الله لراچ پاک دے و دی او چت دی داغ ناچدی یو سره شریکی دړه د اوی ذکر کړي تیاند عذاب اورد د شرک سبحان الله وتعالى نوص امور عزوام شروع کړي چې دلیل کائنات الله دی مصلله پیدا کړي ینزل الملائکه بالروح من امره نازلی الله ملائکه چې جبرئیل یامین دی په پوه جام سره ذکر کوي ته تعظیم د پارام یادی د پارچ اکثر وه وراتلن ور سربا هغه سربا نور ملائکه لخرې وراتلې فقسوره نام سرا او داس نور او یات النصر ایوازي بانو بالروحي په وحي سرا من امره د خپل دخپل حکمنا د خپل حکم نه ذکر کار یقین د الله پامر سره کیږي علمن يشاء من عباده خو په هر چا باندې نه اکا مشرکینو چوویلو لولا نزل آز القرآنو علی رجولم من القریتین عزویم سور زخروبکی چه اگیوی دا پو طایب کم خلقشتے مکہ کمشتے پاگیوالی نازل نشو اللہوی دا خودم آخوا خدا خو علاما یشاو من عبادی آگا چه نازلی چه خواقشی دخپلو بندیانو <تصف> نما لایک تو گو را مور عز و عام او پسحبر ان انزرو کیو یراوی خلق او پسبان دی وی یراوی انه شان داز الا ال الا انا فتقون هو یوتظم از طرفنا جنشته بل حاجت روا الله وی مغرزما زمان او یری گن خپل ذات نه نرسوم را چه قرآن کی انسار پیر اول بیانی گی پیغمبران آقا بید اللہ دا ذات نیا رولو دا بلاغانو ناو دا دین بین نیا خلق السماوات والارض بالحق پیدا کری اسمانو ناو زمکا د خپل حق د پاره به حق دی حق کارش دې نورېس مطلب نشته خا صرف الله د خپل حق د پیدا کړی چې ما خلکو او په سمي پیجن پدی مسله تعالی اما یشرکون دې رجت لا د څنګه ادا غنه چې دیو سره شریکي د الله حق دی نه د پاره کائنات امور عزام لولې کائنات پیدا کړې خلاق الانسان من نطفه پیدا کړې د انسان کله قد نوړل کېده او د مرتبین خلوي دې کنه مرتبه جو د آسمانونو د زمو کو دارسنه لوي ده دا. څګه د الله پیدا کړینو مزرچا جسم لوي دي او زچا مرتبه امور یې من نطفه دی او نطفینا فیزا او حسیم مبین پس د انسان دی جګړه کوونکي احکارا والانعام خلقهم او د سروي پیدا کړی لکم فیها دفء استاوس د پارپدی کی سامان د گرمای دی چې پوجم کی په کار راضی ارسطو بیا وزاحت کی او منافع لن اور دیر فیذی دی پګه نور دیر فیذی تر خرا کا پور تر سوار له دا دال وی لا کوم استاوس د پاردی او منا او زدي سارو ناتا سوخړا کوم کوي ولكم فيا جمالون تاسو د پاره پدي سارو کې خایسته هینا تریحونا کله چراولای ما زیګر وحینا تصرحون او کله چې بیا په د سحر کې نګور حسین هغه توي بوستر ګوخاري او جمال هغه توي بوستر ګو نخګاري خو اثر رسي طبيت په خوشاله شي دغه ته جمال وای کنا نباځین سانانو کې حسیني او جمال پکې نهي بیا کمزور شوم ها باز او کې جمالي او حسن پکې نهي نو دراسه نقصان نه دي زګاصل شي او قیمتي شي هغه جمال د چاغي تعلق د زړه سره دي د طبیعت سره دي سر او با داسی چاغي کې که کنا د قام بي علي او محمد صلی و سلم شو نحسن پا کی امو ظاہری شکل صورت او جمال پا کی امو باطنی خوشتبیتی او اخلاق عاجزی او توازو دیاجمال بعضو کی دوارا نہیں وَتَحْمِلُوا اَسْقَالَكُمْ او اُوڑی دا جاانور ستاسو دررانانه بوجونه الله بالادن تا کلو ته لم تکوو بالغې چې تاسوې پخپله نه شرهرسول الله به شکل انفوس بګر چې ځانونه پ وچ ډیر پهګرانهباندي او دا ساويستا او د پاارډیر پااسانه <تصفح> ان ربکم لرؤوف الرحیم بشکر افتاسو ډیر مهربان پتا سبحان دی او ډیر رحمواله دی چې راز استاسو په دې د پاره پیدا کړی ولخیل او البغاله والحميره پیدا کړی دی, پی پی دی اسونه اخر اخر له ترکبوها د دې په اړه چې تاسو ورلیو کې پدی باندې وزینه او د پاره د خایص دې دریووار سره دا وی چې دا د پاره د څرلېدي هديګ اسلام د پاره خایصوم دې زه فرا خبره ان ده کړم ځکه فقها وی دا حرام دي که و يخلق ما لا تعلمون او پیدا کوي بس کری ندی پیدا کی الله جا تاسو ایمنه پیجن جسم را زمانه راضی ظهور الله نو نو ایجاد کین نو نو سزونه پیدا کای کا غدارسي قدرت یو کده چا پلاسي دا الله تعلمون او وخت کې چې قران نازلیدو نغې سپې جن دو جنن کوم سزونه په دنیا کې دي اگر کا د اللہ د قدرت تي کړه هغه انشوي बिजلې شوي د نور د دنیا مدې ټولو ته اشاره کړه اعمال تعلمون مونتموي چې دې سونه چتا سونه دي لې دي استا سونه رستو په پیدا چا مونګم نپېژنو وعلى اللا يقصد السبيلين دا دلیلونا چې بیانه او نعمتونا بیانه او دا صلاح بیانه او دا صلاح بیانه مازی مواریده کانا چیزا با خپلو بندیان تصید اللہ را خیمه کانا دا زکوتا بیانو ما وعلاللہ قصد و او پا اللہ باندی خودل دی د صعی لاری دا نیغی لاری دا حق لاری او پاک باندی ندی په دې په خپل فضل احسان احسان سر سرپځان لازم کړي دي امام رازي وی والمرادو علال الله بحسب الفضل والكرم دا دا فضل او کرم ده چې موږ سره وادکلې چې دا تاستا ايوبين ذين الحق والمذهب الصحيحه چ ویا نه یوه کنا خبر دي چې صحیح لار او لار کومه یو الله دې چاته نه خبر دي <تصفح> قصد, قصد السبیل الطريق الموسل الى الحق کشاف وی اغلار چې سړی حق تر رسینو اريده قصد السبیل مصدره قصدو معنا ذ فاعل سره مرادي القاصد او يا سبيل المقصود معنا ذ مفعول سره مرادي مقصودي لار خي کنه مطلبي لار خي خلقو تا ومنها جائر او ذيلار ناس کګيدي هلای دا غین وزن ساتي وره پکا ګللار لانوړشي جمام رازیه امن السبیل چې زمير دې تراځي دي سبیل مؤنس ته جائر غیر قاصد للحق کګی دې زکار حق تنذير اسی دي لي په و انواع الكفر والضلال اغه قسمه قسم کفرونه گمراهي اځین معنا دا کوله حضرت شیخ تفسیر کې جته نو ومنها جائر د دې لارې نه ډېر خلق کو ګروان دي عجيبه خلق دي دنی لري نه کاګ دي ولا شالاذاکم اجمعين چېرې دا الله خو خیر تاسو ته هدايت کړو ټول تا پجامه باندې ټول په نیغلارو پکګلار وڅوک نسته له دا ارځي کوي لیک اند دې د پاره چې خلق دا ارمان کوي الله داما دا ما په خپل حق هر کار الله په خپل حق کوي علامن یشاو من عباده کوه نازلی کلارخی و هو الذي الله عز وجل انزل من السماء ماء نازلي د اسمان نو بو لكم منه شرابا مستودى بارادين اس كلهم شتا ومنه شجر اوذینا بوټیوم پیدا کیږي پزماکا فيه تسيمون چپاري کتاو سرو تاو <سؤال> دا پاروم دا خوراک او د سارو <سؤال> دا پاروم پا دی پارام سردار <سؤال> چاری زق پیداشی تسیمون سرول <سؤال> اگه <سؤال> سارویچ اگه سریگی اگه تا اگه ان عامس ایمو وی لشي باري کې زكاتي چې کله خپل شمار تورسي پاغانې سلوي خطه ميخيوم يو شي د عسر او ګډي بيزي شپګوشلو ته او خان پينزو ته د نه نصاب د پوي کې فقها کړي چې تو تهخور کې غیا چې او تی ساې د کاغ پهو شي خواغې کې زکات نه شته کا د کار وبار کاروبار په شيبان د خو کات نی کو د لکونو شي اوسم سر دوته ووي دا راغستې د سی معه سیما هم نخهشان نه غې نه راغستره او چې چه پی اوزمه کاؤ گردی نو خلق چو گوری نو پیجنی کنا چرا ویدل تدا ساروی چارا وستیو پلی دخپو اغا نخی کنا اوزا کدانو میوطایخی جتو سیمون سرولتوی یم بتو لکم بی الزرعا والزیتونا والنخیلا مالارا زرغن کی استاسو دا پارا پدیو بو سرا فصل مالارا زرغن کی استاسو دا پارا پدیو بو سرا فصل پس هم از مکبان دیو پا قرنو کی زیتون خونان اغام بی پیدینو دی پریخی و النخیل و کجوری و لعناب و انگور و من کلی السمرات و اولان دادا هر قسم می په و دیو بو سر الله را زرغن کلو <تصفح> <تصفح> و بو تو گورا خورتا و گورن دینا بسوک سجور کی دی کسو دی دا خواست و الباناو کتا چو برال ازمک الامدشوا خوبشوا ناغدی فصلونا پا کیوشونا دی کسنگ کی فصلوشو خاک میں ایک کیا صورتیں ہوں گی کپنہان ہو گئی خورو کداش کلونا خیستا خیستا کمزے اوپٹشوی باران پا اوشو نراواتو دا اللہ پیدا کی پاکی دا څه قیامت کې خلق راوځي ان فی ذلک آيات للقوم یتفکرون بشکا په دې کائنات کې او لري لې عبرت خدا قوم د پاره چې سوچ او فکر کوي تله په هذانیت باندې چې هغه په دې ټول کارونو کې یوځه ښا داسې څوک نشته چې داسې کارونو کې د کاله چې کوي وسخر لكم الليل والنهار مقرر كلي د تاسو د پاره شپه او ورځ په خپل مقدار کيو یو کینې نه انسان جون نشي تیرولې والشمس والقمران ورسپوک می او نجوم مسخراتم به امره د استوري حکامخه تابعدار دي د الله د حکومه دې کې خپل تو تاثیرات نشته چې په دې کې هم خلق د الله سره سمره شرک کړي دي د دې ستوري کې وېدا کمال دی د دې دا ملک په آبادی کې یو هم خلق په خوش قسمته کېږي دا په اسنه کېږي دا خو الله تعالی په دې دا کریمو قرر د خلقو لپاره دی کې څه کمال نشټان ورت کې پاره چستورو کې تاثیر مني ان في ذلك الايات للقام يعقلون یقینا په دې دلیل کې چې الله بیان کوم دې لر عبرتونه دې زېدا قوم لپاره چې سوچ کوي تنبيهات تلګه سوره رعد تفكرون ياقلون الیما فی جن نے پسو چور فکر سره عقل چه ده کائناتو تاو گورا پا نظر د عبرت سره و ما ذرا علا کم اوغه تابع کلی دی پیدا کړي استاو ده پارا و سخرا ده لان ده ده سخرا ما ذرا علا کم پیدا کړي په ده زمکه که مختلفاً الوانوهو جدا جدا دی رنگون داگه په ارضه او شکهلونه زارین طبيعتونه زارین تکیمه راغب وي الوان ډیر عام دي په عبرو بالالوان انل اجناص والانواع دغه د دنیا جنسونه چي دي کنه هټول په دې کې رازي کې انسانان دي که حیوانات دي جانور دي دغسی که نباتات ونی طول پا گراد چهر صلی اللہ جدا جدا شکلونا و رنگونا عادتونا ورکڑی دی ہویا ونو دی گوارے اِن نفی ذا لکلایتا لقومی از ذکرون بے شکا پدی ذکر کو نصیت شتا دے غبرت شتے دا قوم چزان په کې په قران باندې ذکرون او <تصفح> هو الزی سخر البحر تا خدای کائنات او ذکرون چا پوچکی دي اوس الله ذریعہ حال بیانوی الله غزاد ته کتابه کړه دازم رلوی سمندر <تصفح> البحر امام راغب وئی اصل البحر کل مکانن واسعن جامعن للمائل کسیر بحر آرہ وزیتا وئی چھو او بپا کیو لاری ہی پاگیو میں تلاق دا بحر کی ولوی پکې سم اندر دی داګه هم دا سروانی ندی کنه او بحر وتویل شي لتاکلو منہ او خره تاسو دینا لحمن چه تازہ خوڑی شی چه میاں دا غی لحم طریان هغه وخت تازه خورې شي چې ما یان وتوي داغه لحم د نور لوحوم په شان تر نه دا څوک ما بوانی په رحمۃ اللہ علیہ دا له هم نه ده وکړه هم هغه تو وی چې زدم نه د وینې نه پیدا کیږي هغه کې سوینه ده له هم هغه تو وی چې ککی خوځي شنو خرابېږي نه رنگند تورې کېنه دا کیه اما هو بس یو سات پس تور تورشي خراب شي هغه وی چې قید وسره کې خو نه بس دا د مطلق لحم نوتا مزګا په دې باندې او مسله بنا کړی و چې اوسره سوګندو کې چې زبغه خنه کړم او وایو خورم نو یې فرضی کنه نو وغوخنه ده کفاره په نراضی انوري ما مانوي چې راځه امام سفدا سي به خبري کوي مایه او زه حنزه قران و تلحمن ویلی دې ګوره قران نه منه تیم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او وتان سفیان په کې باسو چته تو توای چې ګوره قران غډیر سوزونته نو مغه ست دی همونګه په عمل نه شو کولې چه دا قسم یو سڑیو خوڑو <coughs> چه لا اقعود الى السراجی زبا دویتا نکینم دویتا سرانا ذا <coughs> از نورتا کین استنو کفارا پیرا لا؟ نا خویی نا نیوولی اللہ نورتا دویتا دویتا چه وجعل الشمس سراجا او دا غشي کې یو سړی وی جذبا په بسترن کې نومه هغه پزمو کا کېناستونه کفاره پراله نو او وینه وی لا چې ویلې چې جلاله کومه ارضه بساتن تزمو کې مستو د پاره بستره ګرځولې یوسف یانی سوری روجو کړ د خپل خبرینه یا او امام شه نور الدين په هغه کې دا سه 4 اصول وکي چې ګوره احکامو بنا په عرف باندې ده دا, دا پره زلیلې قرانوم زې په زېدار ډېر شبات کوي او عرف دي ته وي چې بازار دې پاغي کې غوخم خرسيږي دغه مارکیټ ته بل مارکیټ تهږي کې میاني بس فشرې ده او ته یو لغتو وای چې اډورا او فیارمنی او لweni چې زوګه و خراولا ما بچره فشرتله انورشي رګه په دې پويږي چې داغه خخونه ده هاغه فرض د دې د سزا لایق ده کني غلهم اغا لحم نده چه کم معروف و مشهور ده خواه و تستخرجو منوحلیتا تس رو باسه ده دید ریابنا زیوراتو سو نوم چاندیوم دا نورم لال جواهر قیمتی کانی تلبسو نا چداغی استعمال کوئیم و تر الفلکا مواخر فیم اوینی تو دا کشتے و جهازو نا چشلون کې دي او بولرا په دې درياب کې مخر چلولو ته ویل شي تر او زې پوري وبداسي حدا دا کنه داسې په آرالیا داسې کړی دی له تعتبیرو دا سر ده عبرت نه واخلې کنه لري تعتبیرو ولتپتغو من فضلې اعتبار اول ای پتیرا بیا دویم نمبر دا چولټه وے تاسو طلب کئ فضل د الله یو ورځی کار په څیر بنوځه دینی کار و سره خامخای چاې برت نه واخلې د قدرت معلوم کئ ولعلکم تشکرون او دې ته پاره چې د الله بندگیو کې تابعداریو کې داو توحید اومنه اسې هونمنه خو دینوبې معلوم کینو فالقاف في الارض رواسيا تميد بكم الله ورزقكم کبان دی درانه غرونه جون خوضی پتا سبحان میں خامخذا نفی معنا بہت سری یا الله تمیدا یا کرہت انت تمیدا صدا حرکتن کی زگ بیاو پجون کرانی وَأَنْهَارَهُمْ وَصُبُلَ اللَّهَ لَكُمْ تَحْتَ دُونَ دقسی پیداکلی دی او لاری لالکم تَحْتَ دُونَ دید پارج تاسو پی یوبل تاورا سائیں پل مطلبونا، حاجتونا، یوبل سر ملاقاتونا دا لاریم اللہ جوڑی کلی دی گندہ و بندیان نہیں جوڑی او پیداکلی دی دیر علامي لکه نشانی زپیجن گله ده پاران کغرو ندی دې تعلیمات ویل شي کنه کل عالم بلی ز سره خلق خپل کلی معلومي خپل علاقي معلومي غر تا ګوره رواني په دغه ځای زغر وېخ کې زمون کله دي علامې دي کنه صاحب علامات نو ستور تو موي چې باغيزه را معلومات کوي او دغه سي علامات در وځه سپي تو موي وخت نو تو ذکر کوم چې علامات توي چې تو تا وګوري او علم دی باغ شی راشی چې باوی 스타일م نو کنه دغد علاموی لشی او دا پیاسو دغه مطلب ده دلیلهم دی ته وی چې دا یو شی نه په بل شی باندې دلیلو اونې سی مجهول ته معلوم شي اوزیته عبارت وی عبور د یو شی نه بل انتقال له نبل شی نه بل شی انتقال دا د علم یو لویہ زریعه ده چې په سره معلومی کناخه وریا زراعلہ د علم ده انسان راي په باران باندې نه باران کم ده په دې علم پرانې چې تذوال یو سر لازم ملزوم دي کنا د علامات تاسو یې کولیږئ زین هغه نه ور معلوماتيږي کوم یو ځای کې مرغیو دا جانور راځمې دا غی معلوماتي چې وبښ تدې د ټول علامات دي معلوموالې د پاره الله پیدا کړی په زموږ د پاره الله وی دادي تاسو کنا وبو مبن معلوم وای الله ته نه معلوم کای چلاس مانون علامی دی دلد وحدانیت تازمک علامی دی دنور او سپوکم علامی دی زکر نمیه و تعالم یخیر دکانا در طول دنیا تعالم ویلی شوالی د آلی سی غدا ما یعلمو بی هی شیعن یو شیع ببلد معلومی گناوی توی خاتم ما یختمو بی ناصل کدا علامی دا اللہ دا پی جنگلیو دا معارفت تی و بین نجمی هم او خاص کر پستور سروم خلق لاری ممی و معلومی دیو زینہ بل زیتا دا بل زینہ بل زیتا یا تدون لرو لرو کلو تا زیستور پا ذریع باندی او لبابوم او د کیمو رضوان الله ذکر د زمرا لولې کائنات مې سره پیدا کړې دي د خپل معرفت لپاره چې ما او پیجن خلک نو زمم باب ذکر کې او پاغي کې بزا واجر تخويفات او سخت نو مشرکین باندې 34 ايات پورې دیم باب اور کہ زواجر او تخویفات رد زجر کو مشرکینوں کله په انکار د قران سره کله په انکار توحید سره من مې یخلوق کمل لا یخلوق آیا غزا توجدا هر څه پیدا کړی دي چې مخ ذکر شو دا بشانده هغه چا دی چې سونو شي پیدا کوله ورو تشبیہ کې قلب دې مبصرین وی چې تاسو پکارو چې کم باطل الہدی مشرکان هغه مشباه غرزول پکارو چې هغه چې یزنیږي پیدا کوله اس اختیار نشته ورسره نه پسند هغه چې ګرځوي چې هرڅو پیدا کول شي قرآن دا سو نکرل در لعظات مشاباک او قسم چه اللہ برابر وید آغا چاسرا چه اغا سنشی پیدا کولی او سنشی کولی در دی حکمت دو جنا چه بس دو صورتو دو آیاتو یو توجوی یو مقصد تا <تصح> مقصد دې ته چې د الله معرفت ته نوګه د الله ذات یې محققه چې اڤمای يخلق او ګور هغه ذات چې خو دې خپل مخلوق سره پیجنځي شي کنه دا په شاندار چا دې چې غیس شې نشي پیدا کولی الله يخلق شیان ابل ا تذکرون تاسو ولې سبق نوز د کوي نویدا حضره استاد دې لپاره بیانوم چې زده که کنه وان تعدو نعمت الله لا تحصوها تا خپل ذکر کل ذ مثال په تور ذکر کړل او کشمار تاسو دل الله نعمتونه یا الله ذ وحدانيه تدلونه هیڅ یې پور کوله د حضرت ابراهيم کې ویلو چونتی سيادت کې وانت عدو نعمت الله لا خپل ته ویلو ان الانسان انسان شکر وی نهسته نعمتونو نیو طرف ته دلانا شکر کفار شو اول ترته بزن باندي ظلم وک او دلت وی ان الله لغفور الرحیم اگر دلته مومنان سره ترغیب د کنا نو پولیس په تو نوته بشک الله بخشش کوونکې دې مهربان سو مطلب د دې نه عبرت واخلې د دې دلیلونه الله وحدانیت پیجنة نو ببخیکنا رحمدربانیو کی توحید سبب د مغفرت او د رحمت ته اورس روس تباسل مقصد ايذ اهل هو د دې ذکر کې واللہ یعلم ما تسرون و ما تعلنون الله پویږي په سوچ تاسو یې پټ ساتي نو کې او په باور سوچ تاسو احکاروای الله ته یو شانتی دي مونته یو شان ندي الله ته یو شانتی لا الله خدای شان شخه چې باور وسو شی پټ نشتا اس څخه پامن پنا کېږي نو ست تا د خپل او علی او حال بیانې ولذین یدعون من دون الله لا يخلقون شیئا هغه کسان اولیا چې دیو توازن کی بغیر د الله او هر وخت کړه کړي کنه لا يخلقون شیئا دلته مفول ذکر کو کنه الحینو ذکر کولینده تفسیر شو سشې نشي پیدا کول د ذیخو په دومره اعتماد دی چې جزید باندېان نه ری ده نو یلی به چې او د اسمانونو تلویزوان پیدا کړی دي داسمه کې موږ پیدا کړی دي چې بل چا له سشتې نه ریزوان شکان تلویزوانې فالوی لوی کارونه کوي <تصحك> <تصحك> دیو داویلیو او دا دی خلقنا ولو کٹی شرم بورزی نو که نا مالاوی الیخ نقول شین سشین شی پیدا که وهمیو خلقون زکا چې دی پاکپل بل چا پیدا کری دی نو پیدا کری شی ویری که نخوا پاکپل پیدایش که بل تا محتاج دی نو دیو پیدا کی دا ماناو چول کی ولیو بقره کې فرا یو استا ایت چې الذي خلقكم والذين من قبلكم الله ي پیدا کړی او تاسو نو مخ کې چې سوته نو مطلب دا و چې تاسو خو دایان چې دي پیدا کړی دی وره امال وی کړی دي اساس اوس لګین او پیدا کړل نبی امهوله تربیت ورکو او پروګرام نشوخ والے زاسه غذا موله پیدا کړل کده بوټي او چشنی موله ورکو لاله الله وي اپاغه طریقل وی شو لوي شو بیا سریشو بیا موله برکات ورکو نو بس چه تاسو اولیدی چه بارکت ته و سرا نو ورپاسی شوئی لایانم ته نجوکلو نو بیامی پی موت راوستو تاسو ته نروستو نشوئی خوا کموت پی نوم تاسو ویلو چه نوست خطور ده کاتای نوو تا خوزبکار که نالاوی امواتن غیر احیاین ذیخ مرذی مقتدا و سردا هم امواته تاسو چا توازن کوي نو خپل مرذی نه مړی اوری ویني سکول شي اداسی دی غیر احیاین چې جون پکې نشتا زکل کل ز موت مطلق مجازا نون تکی پدبر د ما یو اولو سره کلهدا سمره دنیا چې دا نزیبان د اطلاق د موت کی هو مجازن چې مرګ و هغه لذی کان طول بمری وکټو ته توس اموات و انوم جائز ده هاغه غیر احیا اینه تنشی ویلې اموات و تویل شي کله دا غي مجازي معنی نشتا چې مرګ و چ ټول شی نه الکن الټویل او کله من علیه فن او غیر احیا او تنشی ول ذکر جوون زیفو ذکرنا له دې سره د دې پار ذکر کو چداسی ملدی چ جون پک نشتا اگر جواز مفسرین عموم ته زهاب کوي چې ګورا چې کمل دي فو هغه مړ دي هغه کې شک نشته د امواتن او چې کوم ژوند دي لدام پدی کې راتلې شیولي ځکه چې انجامي د موتته نو دا به په دې طریقه عام کوي ښا اټرذیپور چې آیا اسنام او سان و سرومره داخلي چاگیتا هم اموات ویلی شکانا دوگا جی روح پکی نشتا حیات پکی نشتا او دلتا کہ غیر و احیائنی اویلی دی نخاص ماناتنا نه گی او شعبد قادر رحمت اللہ علی وی موضیح القرآن کی چیئے ان بزرگوں کو کہا یہ ان کو کہا جو پوچھتے ہیں مرے ہوئے جو پوچھتے ہیں مرے ہوئے بزرگوں کو دائیوی اگا چاہتا ہوئی چیغی ام لو بزرگانو تاوازو نکی وجہ تونتی نگوالی اسا کہوی چا امواتن غیروحیا اخو ملو شویری جون پاکنشتن ستی نگوالی وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّا نَا يُبَعَسُونَ اغیبا اخبلا پزاننا پوئیگی چی دی با کلب یا جوندی کولشی او دا سرهی مانا او دلتاکی او دا حقیقتو چی مرات تینا گٹی ونیا دانو خاص دا اغا زګه شرق اول زګه نشو روشو چې نه کان بنديان دنیا نو رخصت شو خلق زغیغه قبرونو باندې میلی جوړ کړی چې نبی علیہ السلام بیا ویلو چې الله زما قبر نه میلی جوړ نه کړ دا و د ټولو نه میلی زمر خلق به حج لا عمره لنه راځي چې زما روزي لراځي دا څه و اسم چیسو کدیر ډیر سی دی نم پا نیما چیغی اس او دا عمری نم اخلی او طول مطلبی په مدینہ کی گو رہا ناغ زین خزینہ کا د اسم دا خلق دا حال داکہ آخر دعا, دعا نو اکڑے نو بس بیا بڑی رلوے فاقہ دعا اکڑا اللہ قبول اکڑا داکہ قبر تین ساتھ لے الاغکم واحد مادذګار ستاسو ماذګار یو دي بلذینا پسا و کسان لا یومنون بالآخرتی چغیق ان کې په قیامت باندې مشرک وې دي تا توحیدومن منی قیامتومن منی ځکه قیامت منی چې پاره کې په شفاعت کار کیږي د مشرکانو او د کفارانو لپاره نو قیامت خونښتہ جری کوم منی کنا اولو بہ منکرت ظلون انکار کئ دال اللہ د وحدانیت نا وهم مستکبرون او داغه خلق ډیر لوی کونکی دی کنا سورہ نحل کې و ډیر زیات مجرمانو نتابیر کئ ومتکبرین او مستکبرین سره چہ اصل متکبر مشرک دی ښا دکه ده حق بدگنی حق پرست و تسبق گوری او ده ماناوه تکبر نظرونه انکار که ده نه او دی لوئی که انکی دی پا دیخ پا لعقیده بانده پا شرک لوئی که گورا لا جرمه خامخا بیشک ده ده خبران اللہ علامه سر رو نامه چله پویږي په اسو چې دې په څاتي پزړکی نو ما ته نخښه راکې نو مقیتہ ګوري نو مقیس سره خبره کړي چې پویږي چې دلته په کې موحدین ناس دي نو بیا ورته توحید خبرې کړي والله دې زړونه خو خبرې مکن ما یې سرونه چې زړې څنګه ده ها انه لا يحب المستكبرين بشکل لا نو محبت نکي ددا سي لوی كون کو, کو سره چريته لا د وحدانيت نه لوی کوي او غي په شرک باندي دومره لوی کوي نن ګورا سمره تکبر چي دې کنه دا په مشرکانو کې ده فا ډېر لوی اک بار مشرکانو کې موحد بچری لوی نکئ دا یو مقامو رد پو مشرکین او دا غیده الیها او عجز چیس نشي پیدا کول نوس نشي کوله نو زجرځی کړکئ پنکار د قران سره پیدا کېله اللهم کله چویلې شدې تمازان زل ربکم چسنا ذلکری رب استاسو د قران په حق کې تاسو په اصل را دا د الله کلام دی عظیم الشان دی کې هیڅ خلتی او خدایین شته دی دا به موږ باندې فرض دی چې مانو قالونو قالو نو دی وای په جواب کې اساطیر الاولینا سخه په خوانو کیسوی را جمع کړینو دا کیسې په خوانو خلقو وقت مشرکی نویلی و مفصرین ویلی رومبی صلی و نظر بن حارس اگر در روم نا و دغزیون کتابون راولی و زنسر در عجمو اگر در پخوان و بادشاہان و قسیوی اگر در خلق تبیلی حدیثی اجمل من حدیثیی دا ما دا قصید نبی علی السلام دادی قصونا دیر خواگی دی حدیثی اجملو من حدیثی خلق بیزان سرکینو لیو او گتابو نبیو تاوی ولی پیخو دا غام قصیدی دا هم قصیدی او دا دیر خواگی دی شنڈی و سرکوڑیشی او د پیغمبر اغشی دیا خو دا سنو دی خواگی کا نا ساتویرو نو اگر الله رب ال عزت دا خبره چوکړه چې وکړه چې دا خبره د نړۍ تبعي وکړه ولی خلکو چې واوریدو چې خاص ساتیرول ولولین دي مونږه ساتیر سکو او دا سې قېسې مونږ هم جوړول شو یا هغه زمانہ کې دا وه هغې زمانہ کې چې څوک تپوسو کی د که کنه دې کلوی دي دی دي نه چې څوک تاسو کې د قرآن په حق کې چې ور درسونه کوي او هر ځای کې د قرآن میاش دا رمضان میاشته کنا باندی وی دا درس نه دی دې خو حکم یا ته نه چې د مشرکانو حق کې نازل شي او د يهودو په حق کې نازل شي او د منافقانو په حق کې نه په مسلمانانو چسبان کوي نو ته تاسو درس نشویل ویلې وایخه نو بس چذدا خبرو کړنو خلکو تم بی زغه ها خوې چلل به شو چنده کار کوي خو بیا نه زو یوازان له څنور کار کو کنه چې قرآن غلط وې او آیاتو راغلی ده مشرکان په حق دي دیوذیان په حق دي ا دې په مونږ چسپان کوي نو باس دې دی خبر ډیر خلق رستو کې د قران نه خیر دی وی خير دې دی ول تیارې کړې دې ليحملو اوزارهم دا خلق بارو چت کې هغه خپل درانه ګناهونه کاملتن پورا پورا یومل قیامتې پرز قیامت او من اوزار اللذین یذلونهم بغیر علم او ذو غنا هو نوځه اغه خلقونه چې دي دی, دی به دلیلې به دلیل خلق د کنا سمره خلق دی چاغه بیا قاعده تا ته وي چې موږ نوځو الکتوم مزه قران غلط وي داګه شوروک نو وی بده دوه قسمه پیټې په دبان ځکه آیوه د خپل ګم را هي او ول چې خلک ګمراه کړو او په شک کې غورځولې او په وړه الله وی وړي دی ښا زه صدق او سره کاملتنوي دا ځکه چې دا هو ځ خپل ګناه کنټول وې او غنور چې نو داږي ګناو نه داسې دي چې یو داږي د پاره دي اخ وړي او یاو چی د لارد گمره خولیوان او داگی زان لدیو او دا مطلب دیو او دا مطلب بیانی چه کاملی ازکا ہوئی ابن جوزی ہوئی چه مومنانم کو ناو نکلیو دیرو او داگی او ماف شو سپتو بیسارا سبا نیک عمال و منزونو و دسونو سارا سا بخیر خیرات سره کنا سو قربانه سو سورسای دا به ور کول نه غناونه کم شو کم شو اددیهونه دي کم شووی <تصفح> ابن جوزی وی نن رن ولم یو کافر انا شون بما یسیبهم کدی تار سمرد رن ورسی سخت ورسی کنا نکمی گی من او گنای نه کمیږي من نکبتن او بلیاتن کما یو کفرو عن المؤمنه ګورم د مومن ډیر ګناونه په دې کمیږي چې ټکر او وي درزه خوري مرض پیراشی تبا سو پیراشی نو ګناونه کم شي کم شي از ده خو نه کمی کنا نو کاملتان او ده پرې کنا او د ګناون دایک سانا چې دې گمرا کړیو بغیر د دلیل نه الاسا اما یزرون علان وو شي قیامت کې چډیر بد دی هغه شي چې دې خل قرآن راوړل دا مردا ریزل تروړي دا پیټی ورا واستي ها نو دا زاجيرو منکرینو ز قرآن لګه چې قرآن نه خلا قولي منکر دي وې دي کې سشت نه نو څه نو ور پسي تسلی ذکر کی پیغمبر لا از پخانو مشرکانو حال قد مکر اللذین من قبلیم یقیناً دقا سی فریبو نکڑیو چلو نکڑیو دا حق په مقابل کیا کسانو چمخ کی دا دینو فا اتلاو بنیاناو من القواعدیم نراغ عذاب دا اللہ دا دیگا عبادی دا ایرونا من القوائدی د ایرونا دا بنیادنونا فخر آلیهم السقف و, و راپریوت پذی باندی چت من فوقهم دا برنا فاتاهم العذاب من حیث لا اشعرون عذاب و تراغی ادید و پوانوشو پا زان باندی خواه دیتا تمثیل وی دا قرآن انہا اللہ رب علی ذاتوی دی مشرکانو چیزان لا سجور کردی دی نو دی مثال دیو لوی حال او لوی عمارت ته کما صلیل ان کبوت اتخاذت بیٹا نو مشرک ځان له کور جوړ کړی دی خپل خیال کې ډیر مزبوط او بنیادو نه ول ندی مزبوط کړی ښا چنی مضبوط نه باندې غو نو نو بس چې زور پېنا نو را پریو تو ادي دې دلان دي شو الله اذا غسې چي پیغمبرانو ته حق پرستو ته منسوبه جوړي کنا او دې خیالي چې بس دې سر بیکار ختم شي دې سروار څخه ختم شي د دې الله ته حق پرسته منسوبه کې راګیر کی او حق پرست نبی غم شي اتنه اخلاص و ماتلو خوا رضي کې یت نشتا چې بعض مفسرین ذکر کوي چې دا کم ځای کې مکان را پریوتو د ماکاو شوان اوسو کوي دا په بابل کې او چې هغه وخت عمارت جوړ کړو اوی چې د آسمان ته جمع اوزو پتا لګومه دا الله چې دې کم ځای کې دي تباسوي څنګه ماره ته جوړ کا اوږي تبرق ہوتا او اتختي ځان له جوړ کا پږي کې لوي لوي چیلان چيلونه د اوتلو په ځان زیرونو باندې او سی خانو کې وتبرغ وحقي خو دا هغه چې با اغه خاصه الوتنو آتا په برابر تکنه نو بسوي غري چې تر کوم ځای پورې لاړو په برابر کنه ساده به پیراله نو یې د سیخان راکاګکې چې سیخان راکاګ کرون جوړ مارغان په کتراله کنه نو نور چل خول ننور طبيعې هی په بابل کې دماکا او شوا تمرا چې تبلبلتل لسناتو تبلبلتل انسلاتو دا, دا جبوي په دنیا کې دا غې نه ډېری شي وي چې دهيبت توږه نه ده در چې از خلينه سوات نو هغه جبشوه نو خبره دا. سووي داخله نن زه تمثيل دې الله وی دا دا دی, دی دا سمېثال لکه یو امارت دین اوچتي او بنیا دې کمزورې سیمټ پکې نهي سریه پکې نهي نحب را پریوزی کنا دقا سیدی باتل پرستو دین دے خواب بنیادی نشتا عقیده خرابا ندیو پا دی که حلاکی گی خواب دے خود دنیا حال شو سم یوم القیامتی بیا پرد قیامت با اللہ دیل رسوا کی رسوا ایدادا و یقولو ابو ایتو ویدتول مخلوق پا مخ کی اَینَ شُرَکَاءَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ چرتدي دماغه شریکانو چتا تاسو په دنیا کې وی چې د الله سره د برخي خوندان راولې دماغه د برخي كنتم تُشَاقُّونَ فِيهِم چتا سو په دې کې جګړې کولې حق پرسته سره شق چودوتوي کنه وقته ذکر شو دیو معنا تا چوې تاسو چې چاو دې به د غسينه د دیپ حق کې چيزي نُم بچا اوستدا سه په بده خلو تاسو به د غسينه چاو دې شاقو نفي هغه را ټولیا دي ها مولا ژوند دي ټولیا دي او ژوندوبان دي هم دی غیزان وژنې کنه چې دا کابير خبره کې موږ دا کابير په سر قال الذين اوتل علم اگر خو به جواب نشی کوله کنا نو بو کسان جاری علمانو حق پرس اوت العلم روح المعنوی هم الانبیاء والمومنون دلی الذين اوتوا علما بالدلاله التوحید روح المعنی عبارت تدیده کنه یا علمان یا دې جاری علم ور کلشیو دلاله وحدانیت باندې اغیبا اویی اولی اغیخو با خب سوچ په ہوش اغیبا ایس پریشانی لی اِنَّ الْخِذِيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءًا عَلَى الْكَافِرِينَ چه بے شکار سواییدن ننعر وزه او سختی طول پا کافر ور پریوتا مومنانتی نبج شو طول پوچ پاگی ور پریوت خواه او دغب چې چې دا د اوس نه ده دا قیامت کې په بوج را که نه په دا ذا په دی شو رو شوو ډیر د مخکې نه د مک په وختکېلهې نه د کسان دي ته توپمل مللا کته چې ملې دي ل والی مییان پهیم او په داې حال کې وا مییان پهیم چې کلهې په شرک باندې بیارو حلمانی حال کونیم مستمرین علی الشرکی تر مرگ او دویم کړي چې خدای ما تمرک پا دی عقیدہ کرا مالا لاغ پلی عقیدہ تر مرگ پوری ظالمی انفسیم فعلقو السلمان ندی ملائکو سراد سلحی خبری شورو کی تمرک پا وقت کخوا فعلقو رسول هي خبري شوړو کې سمانه ابن عباسوي اقروا بالعبوديه لله عند الموت اقروا بالعبوديه لله عند الموت دا مرګ پوښ کې دي اقرارو کې چې او الله استا بندگي وکوم واستا بندې ما واستا دا خبره کې او يما كنا نعمل منسو موږ خوص په دنیا کې گنا نه وکړې شرک نه وکړې داغه واخه ویخه ما کننا نعملو من سوء نو موږ چې دنیا کې عمل کړو عمل بد ده دا د مرگ ووخه وی روح المعنوي څنګه المرادو ما كنا عاملی السوء کی ته قرض او د کوسيو صلیتا ته تا د فریا د وکي جیر ریر سخته را باندې را لا بس دا د عمل کاری نو نو ما ته خپل ځان معلوم ده ما هو شدا غلط کار نه وکړي د وړ کواله نو خبر راواله چما تو خپل ځان معلوم نه ما نه خو سزا سي ګنا غځي شي ردي بو موي چما كوننا عاملین سو افیا تقاضنا <تصفح> زموږ ته جوړ معلومه ده خو زموږ نه ګنا نه او بیا کاننا تقاضنا انل عملنا غير سيئن ردي دا مطلب ده چموږ چې سګړې دي نو موږ پکی بد نشو م... معلوموله موږ ټول خکارو نه کړی دي خکارو نه کړی الله رات کوي چې نا بلا ان الله علیم بما کنتم تعملون ولیدنی ذکرې الله خبر ده کنا استاد عملنا बिकॉज وي توخی وشک الله پوي پاسو چې تاسو عمل کړې دي په نه کې چېته نهدي کړي خلاص بشي تا کلي دي او لالی کلی دي او جمعه کړي فښلو اب جان نه خا دي نهپ ځای اوس داخل شي دروازو د جاننم تا ش په ک وره د مک پخت کې وتوي ناغې خو جانم ت داخل شو خدل ت خلق اوي مو قبرستان ته د پانيکي نه روحونه یادې کناخه پدخلو ارواحهم روحونه لړشي کنا اکار قوتل د روح سره دی بل به سم سوال ډیر بد دي زه اوسې دو دزي مشرکان او متکبرانو اوس حالت ذکر کړي دزي خود قران په حق کې دا جوابو چې مخ کې ذکر وشخه چ قرآن ته قسيوي مقابله کوي الله د مؤمنانو حال بیانوي وقيل للذين اتقوا ما انزل ربكم او ويل شو اغي کسانو ته چې متقیان دي چې الله سنا ذلکری سنا ذلکری رب تاسو او د تقوا معنی کې مفسرین ټول به ځاوی وي چې قال اصحابو نه یریدو الذین اتقوا الشرك دا وکسان یذین اتقوا چې د شرک نه ځان بچ کړي وو وایقنو انه لا اله الا الله یقین کړي په دې کلمه توحید باندې نو هغه حلقه یادي چې دا غینې ته پوسوشه ده قران په حق کې چې څنګه دلکړې دی راستاس قالو خیران نو ییږي چې نازل دلکړې ده خیر او برکت او انزلہ سره ده خیر او برکت قران ټول خیر خیر دی او برکت ته او رحمت ته للذین احسنو فی هذه دنیا حسنا خاص دا چې از پاره چډیر خسته جواب وکم د قران په حق کې انټرویو توغستئ شو نو کامیاب شوهه سم ریښه لاسه وکړه قران سره نږدې لپاره په دې دنیا کې حسانده حسانسه د ای حیاتن طیبتن دیر پاک ژوند کنه نږدې ول دارل اخرته خیر او کور د اخرت خډیر بهتر دی ول نه نعمت او ما چې څه هسته د کور د متقینانو هغه نور په متکبرینو سره یادې ادیب متقینانو سره یادې په ورو مقابله ده کنه ها ډېر خسته د کور د متقینان په ټول عمرات کور د اخرت ته ها بازي حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ وای چې دلین نعمدارل متقینین د دنیا دا کور یادې دا په څه خېستر دي دا په دې خېسترې چې د بګي داسې جون تیر کده حیاو د عزتو چې ځان له بي جنتو غاټم ا کور نو سپولالي په کنراته او د دې لپاره کور شو څو کې د بګي خپل جون ډیر د الله د رضا تیر کوم جنتو عدن جنتو نادامې شوالي داخل وشيږي ته او بېګي کبالاندی داونو داوین نه هرونا لهم فياما يشاون ذي د پارا په دې جنتونو کې اسدي چې غاړی کزا الک عزل المتقين داغه سبا بدلور کی دې متقينو تام مفسرین معنا کوي بحر محید روح الмани معناه الا ما عن ابي معاذ ذي <تصفح> تابعينا معنا نقلي شيوه چې قسمانه متقينه تواهرينه من دنس شركي بالکلمت التويبه انه متقينانه دې چې پاک دي د خیر د شرک نه په توحید سره الذين ذاكر كسان دي تتوقعهم الملائكه جدي دی مرگ ډېر خيستا و مرگ ډېر زبردست چمړه کول دي له ملائكه توييبين ن خوشاله و اس غم پینوکن خلق خو هپا چا يل له چا ادي چون توييبين دي نه خو نو خبر چا غير یو يومان تویی پاک لالو دو دنیا نا اس گناہ سرنو ولی گناہو لوے شرک دیکھا نخواب اذا اگینا دی پاکو یو دا مانا دا یہ دا سفت دا ملائکو دے چی دا ملائک دیل راشی او روح تناخلی نتویی بینا اگیر ډیر خوشا لی اگیوی چیر مرک خود دا سی انسان یقولو ناو و تا سلام علیکم سلام دی پتا سبان دی حدیث کیم دار آگلیو چی صحیح مومن مسلمان چی مری او ذرعیل سلام راشین و چې چی اسلامو یقرعو کسلام اغزات چی داغنم هم سلام دی نا غطاب سلام وی همونگا ایر علیکلیو کانا تا ته ام سلام راوړو نو دی وی چیرہ دا خو ډیر لوی ذات نما له سلام راغه چې دی پزيري کې وځه سور کوما نو وې دی خپل روح تلاش کی چدا واله نه اثرو نور سنشته هغه مجرمانو ته وملائک که نه او ته وی راو باسا اخرجوا انفسکم راو او اوغ چې تهځ او د د دا دومره کار دی چې د لاس کې نو ی واخلی نو دا د مرک دخ چغ په سلام کوي او د خل جننتته جننتته لاړ شوې ما کو تعملون او دا چې تاسو عمل کوو دلته د مرک وخت دی وي د جننتته. په بدن خلاله خاور وتا همرت ته نه روحونه دیخه روحونه لعل الجنه تلعل چې کوم ځای الله ته خو هي غزه الله ته معلوم دي دا حالت ذکر شو اراد په منکرینو د قرآنو او خبره دومره وکذ شونو چې رغینه تپوس کوه ناغي غړي وړي شو روکلې ویا سات پیرول اولین دي اګه د مؤمنان نه تپوس کوه جواب ورکو نوز بیا خبر آول تلارا چه دا مشرکان قرآن نمانی او توحید نمانی نو دی ناس ستا دی دی دنیا کے خکناستی نو دی تا بناستی که نا چید خبره خبر بمانی چید روز روز تسمال مسلم علومشی که نا ذہن کی سراشی او سکتا پوسو کی چیز نن پاکې خبر راغلي وانه ته وتو وایکان نو دنیا کې خلک دي تا نه واستې نو چې د حدیثو ته ناشدي هل ينظرون اذ ينتظرن کې الا ان الملائکتو مگر دې خبرې تاره چې راشې دي تا ملائک او مجاهده وقتاذوی لقبز ارواحهم جنازه ته نو اخلي کنا دید پارناستخه او یا یامر ربک یا راشی سو حکم درفتا جس حادثه سپی راشی کذالک فعل الذین من قبلهم الله یذغ سکارونه کلوه کسانو چې مخک د دین او غیم د قص ناسخه او اصل کارې پرې خو او دنیا کې انتظار کوو او موت تا مازال امام اللہ و اللہ ظلم نیکردی پدی باندی لیکن شدی پخپلو زننو باندی ظلم کون کی فا صحابا امسیت و معاملو پس ارسی دی دیتا سخت ہے در اغی عملونو چکڑی وی اغی عملونو چکڑی و در اغی سختی و تا ارسی دی فا حاقا بیم ما کانو بی استازیون نازلش پدی باندی اغازاب چی دی بار پورا ٹوکی کولی بل بلرذ ذکر کوي په نو باندې او داغي دلیل نقل کوي چې مخ کې ویلو بغیر علم خلق بي دلیلہ گمراه کو نو څه به وی چیرې سره دلیل شته چې سورته انعام کې مترشهو 148 کې او دلته عمرাজি څه دلیل له هغه دا دلیل له کنه کچره دا شرک خوشې نه او دا الله راځ نه وي نومونه په خپل لريکلود دنیا نه او خپل دشمنان هلاکې کنا په معلومی چې په شرک راځ نه زکه مون ته خخروس کو او خجون تیرو او شرک کو او لام مون ته سنوي نه راځه پکنا وقال الذین اشرکو لو شاء الله ما عبدنا من دوني من شين او ویلو کسانو چ شرک ایکلو او دلیل کی چکو چری ذ اللہ کو خوی چ داش دا مونږ د شرک نکو هم پر دې شرک ما عبدنا من دوني من شين با عبادت نو کړي بغیر دا نه شي نه بوتو نه قبرو نا دا گٹی نا دا حس چی پاناو کرد نا دا انساناو نا دا جناو نا دا ملائکو نحنو علاباونا نا مونگاو نا مشرانو و لا من دونی من شئ ام انبادا بلقسم شرک کلیو چیغا حرام او حلال دی نبا حرام کلی مونږ بغیر دالانا حس چی اگو رداجی بخلق دخوا مطلب اس مطلب دا دي چې تاسو په غلطه یاه کله در یو حادثه کله بل حادثه تاسو کاروي غلط ته ولي انو نه نو چې څوک نه زولي نه وني دنیا حادثه او غمونه مصیبتونه راځینو ا دغه ری دې مخکې سو چلشه او کناسه لاونه لري شارغلو د سوات دا ای نا داغه زینې دنیا او بیا ور پسې چراغ لرنو میدان ته اندلته ډیر کلیوول نهغه وخت کې باز خلک ویلی چې دا نه په خاصې لا بونو انه توفانونو خو چې دا خلک پیدا شې دا نه که نه منی کنه وبز داوز الله عذابونو رابان شروع شو او دا نشي غننه په خوانو دا, دا سوي لوخه چې کنه الله په شرک خوشاله دي رضا دي امونګه خصاتيو راته ګوريار سراقي را له اوه فارا فاريقو د ذریخ الخلق ده توبه ته دراغي دلیل وکنه ښه الله په شرک باندې رضا کاوه چ الله په دا رزه تا تا چ سمون ځو داس کاوه په شرک باندې الله رضا کوي دا د مشرکینو حال دی نو الله جواب کوي او آسان جواب چار سو پی پوئی ښا هغه دا دی چې دقه سي شرکونا او دقه سي ظلمونا په خوانو قوم نو کړیو نو خبرې چې دا وین نس شه شو الله پداسع اذابونو راوستزار چرګانو سره هلاکل لذا تین الله رضا او زکا كذلك فعل الذين من قبلیم دغه سکار کلو او شرک کلو کسانو چې مخکید دینو داغي سوشو قران اشارقه درې کې نورل تانام کی ویلو چې کاغي خوې الله ته رضا او اذابونو په انور جوابونه کتابونو زغادي چې تاسو غواذ الله زړه او د اراده پر اخونو زکه د الله اراده د هرڅ کې ښه اراده د الله زړه دې لاندې شرکم راضي کفرم راضي او توحیدم راضي ارص راځ ټول د ارادې لاندې کېږي ښه خو د رضا لاندې ارص نه راضي رضا ده الله صرف په اسلام دا په ایمان دا په توحید دا او په شرک نه ده رضا دا ته چاوې دا تاسو چرته ایدې را دینوم اورېدلې نو دا غې نوم د الله رضا جوړ کړی دا نه نه فهل علی الرسل الا البلاغ المبین نشته په پیغمبرانو باندې بل سو مگر رسول ذکارا تانبیا او کار دغه دي حبيب خلق ترسي دي کې ګور بل جواب ده فهل علی الرسول کې جواب ده چې خال لا په شرک رضا ده نظر ته وایا چې دا پیغمبران صلی الله علیه غلو ده صلی الله علیه غلو خلق ته څنور څه خو داخلي په خلي چلونه او تخو دله الله خذید پار را لګلو چې شرک نه په دنیا کې اریا ته ویلو چې لا تو شرک الله تو شرک به شیآ الله تو شرک به شیآ چې ما سره شرکونه کوي وره ما سره ابراهيم عليه السلام ته ویلو ټول دا بیا سره غلو نشتا په پیغمبرانو باندې ما ګر رسول کرام تدریم باب ویني شروع کیږي او باری کیول د ټولو انبیانو د دلیل بیانې چې پدې مسله راوی ګل شيوخه او بیا شوبه د پرسالت باندې په قیامت باندې راوی جواب وای ولقد بعثنا في كل امه رسولا الله یقینا چې موږ لګللې په هر امه کې پیغمبر هم پدې مسله باندې انعبذ الله وی چې اے خلق او الله یو ګنه تلا بندگی کوي وای تنبوت تو بچ اذان وځکې دا شیطان نه دا خبره کړو توحید اثبات او رد شرک دا په کله راځي او په شرک باندې نبی صلی الله علیه وسلم په من هذلا او باز یا وسو کو چلا او ته هدایت کو امنو من حقت علی الظلاله او باز یا وسو کو چې ثابت شپاری گم رهي فصيرو فلارضین وګرځې په ځموکه کې داغه ازעיنو وی نه کنا فنظرو وګره کې په کانا عاقبتل مکذبین سرنگشان جام داغه دروج جنو خلقو تسلی پیغمبر ته ذکر کئ انت حرص علی هداهم ان لا یهدی من یذلو ای پیغمبرا کته ډیر هروس کئ او ډیر شواقه دزید ایمان چې د ایمان راوړي نو خبره اورو د الله رب ال عزت چاله ذات نه کیږي غواڅه چریبانې فیصله د گمراهی کړې ده پازل کې دا غواړې سپازل کې لیکلې شي وې کنه نو چې پازل کې لیکلې چې دا گمراهه دي حضرت اوس څنګه هدایت شي مایوزلو ایک عذاب ازلالہ ہی دا علم کدا خبر اره زګا غائنات ګرځي کائنات ګرو ته خلای ځایت نکي او قول دا, دا چې انت حرس او لا تحرس کته د ذید ایمان کوشش کئ او کنه ک خو فیصله د دا الله داله ها دا او مالو من ناسرین انا بيدید پاریسوک مددګاران واق سمو بالله جاء <دَيْمَانِهِم> دا ری خبره د قیامت په حق کې وګورم سوګندونه کی په الله باندې پاکه سوګندونه او سوي لاي با صلی اللهم يموت نبه جون دکې الله چې مرشي وي ابي ان جون دکې وي خا ور سوګن پکې او داس سوګان چې جهاد ایمانهم په الله په پا نوم باندې دې تا پخ سوګان وې نو ګورده باطل پرستداکار ده ها چې په یو خبره کې یو د الله عظمت څرګرکون می یادو توحینو کو چې اول په قسم کې وي جو یحلفون بال اقسم بالله ابيي چې لای با سلام يموت نبی جوان دي کوي الله چې ویلیکو خامخا به جوان دي کو قسمونه پدې کړی بلال ولي بین جو ان ذک علی حقا یو خبر خدا دا چواذ یکړه دا په خپل ځان باندې واعده یقینیم ناخد خپل خلاف نکوی ولیکن نا اکثر الناس لا یعلم لیکن اکثر خلق نه پویږي نو د جهل د وجه نه دا, دا سوین نو دغه خبره څوک قیامت را لی وبینا لهم الذي يختلفون فيه چوزا حته کې الله دا غمسلی چې به کې اختلاف کوي اختلاف کو شویلې پته نه دلغې د لیکه خلق د دنیا نه رخصت شویلې ادغه سي په پریشانې کې دا به قیامت کې الله دې اختلافاتو پورو پیسہ لکې نه او دریم وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين او چپویشیوکسان چ کافراندی پخپل زان باندی چ دی دروخ جن دی دی خزانت دروخ جن نوئی وسو ای وزانت رشتنیوی دا بہ قیامت کی پا دقا سوگان کی چویلیو چلائے باس اللہ من یموت اللہ بغی نجوان دیکن دروغ جن دیکن صلو رم انما قولنا لشین بیشکوی نازمونگا یوکارتا اذا عردنا اوکل چونگی رادوکد او یوکار ان نقول له اوائی وغی تاکن فیكون چه اوشع نموجود شیم بیا بکی سارا نئی الله خپل کار ذکر کو یو زما کار دی بل ستاسو کار دی سازو کار خدا دی چې یو معمولی کار کوي چرته اوسو معمولی وانته دور بلولو بللو کوټه نړهوي نو د ملکو کو کا ہے ابیل چیو سامانونه سمره الله یې زما سامان تاجت نشته اجازه نه سامان لا احتاجو الى الاسباب لا اغا اسباب تضرورت نئی کن فا یکون نقیامت بمپ کن فا یکون سر رازی زید مجرمان و حال بیان کو اللہ رب العزت پیغمبر تاوی چک پل دعوت ورکوان وددی پا تمامیا اللہ دیتا ادایت الله اللہ چاہتا ادایت کوی والذین هاجروا هغه چاته چېرې چا د الله په دین کې ځان کړي مهنت کړي هغه خلق تعالی دې د کړې <خصف> ته د مؤمنانو شانو ګوره هغه ځان شپه روز په ذی فکر کې دي چې مونږ کم داسې یو کار وکړو په پای کې زمونږ مال قربان کړي جان قربان کړي په چې الله راضا زمونږ نه و دی چکر کی ار وقتی دی خلق تا اللہ کسان ترغیب دے حجرت تا عمال و صالحوتا آگا کسان چه حجرتونی کلی دا اللہ پلار کی دا اگر ان بے حجرت یادی صورت ما کی دے آگا چه حبشتا کم حجرت کلیو صحاباو ناگا یادی فی اللہی او په حقه او لو وجهه یې مداري کوي تعالی ذین د پارا ذین مزبوطول د پارا من بعد ماذ لمو پس دا غي چډیر ظلم نه پښیو پخپل ځای کې مقم عظما کې او بیا هجرت کو د دې لپارهم الله ویل وی انبوي انهم زبخان خازي لزير کوم په دنیا په دنیا کې حسنه ډیر حسنه دنیا خيسته چې مدینه کې ولاځه ورک کنا او دغه سی رزق هم خيسته شو حسنه امره د رزق حسنم اخلي ول اجر الاخرته اکبر اجر او ثواب د اخرت خډیر لوی دي لو كانو يعلمون کاش که دا دي بچره دي مسلين نورستو شي ودي جزان څه خبر دي نه دنیا دا غیناو نه د اخرت دا غین دنیا کې حسانه سو چې الله ور کریم امام راضي وي وهي الغلبة على اهل مکه ته پاري ولا غلبور کړ کنه الذين ظلموهم وعلى العرب قاتبتا وبطول عربه باندي مومنان الله غلبار کرنا فالا اهل المشرق والمغربی تردی چه طول دنیا بانده اسلام پور شو مشرق و مغرب پوری دا دنیا غا حسن وخا. او جر آخرت خو دیر لوئی ده فقا فکرده چه لوو سرمرگرنه کی حسنه چه مشروطیه کی چه دیر لوئی ده خو لوو کانو یعلمون ناغذان لده خا لو کان یعلمون کضی په دې دی وشرک نو کړیم الذین ادرکسان دی صبرو چې صبر کړي پار سخت باندې او علی ربی می توکلون خاص خپل رب باندې اعتماد کوي دا ترغیب او اعمال صالحه او تا او دا د په شوبه ویلو چې مونږه کستا خبره نه منو چې دا چری شوی دی چ باندې پیغمبر شوه دي مشرقي نبوي چې الله اعظم شانن من ان يكون رسوله بشرا دل له لوی شان دي او چې لوی شان دې نو دا خبر راسی نه ده چې دا پیغمبر دي باندې ولې وسر نور څوک نو نو جواب راوي اللهم سلام من قبلک الا رجالا الایما خنذلی کلی مخکستان ابلسو کو مگر دقه سی سړی نوحي الیم وحيبام کو لذی تا فاسالو اهل الذکر دی تا وای چې تاسو کې کنه حق پر عالمان شته دنیا کې ابن عباس وی اهل القران اهل ذکر نه د امراته اولیو کې خود اهل الذکر فیضک عزیز اللہ تے شکریا ادا کینا نه یی رہی هر نعمت ته اللہ چیره وقت او خیازی شکریا ادا کی انکن تم لا تعلمون کچرتا سن پوی گئے پخپلا تو جنا تپوس بکیں اغه پیغمبران پسو را لی شو دنیا تا بالبینات وذبر بمعجز و سرا په کتابونو سره بیانات معجزات دي او زبور دا عام لفظ دي روح معنوي چې الزبور اسم جامع لكل ما تکامل برس به رساله ته او حجتا او شریعتا هر اغشه چه رسالت پی مضبوطی گی ناغیتا زبر کده کتاب شکلی که صحیفی شکلی کنو نالا ایماغا پیغمبران پا زیرا لیگلیو کنا او تو وانزلنا الیک از ذکرا نازل که مونتا تقران لتبعینا لننا سمانو الظلیلیم تخه واضحه کی بیان کی خلق و تاغ قران چ نازل کړي شوی دی تاول العلماء تفکرون ابیا بغی دی سوچ او فکر وکړو کی پخپلا پیغمبر دا سې وکړ کنا قران یې خلق و تدا بیان کو جدا جدا هر ایت ام پخپل قول سرا س پخپل عمل سرا وی قوتہ د دې یا دا مطلب دې آیات پورا مانو زليله او بیا اجازه ځا ورکو چې زدام کړه پیغمبر نه ان اوس سوچ کوي ول اللهم تفکرون دي ته می اجازه ته چې سوچ پکی کوي او وکړې جاس وې چې دې کې الله د شریعت هغه اصول ذکر کړو څالو وروه د کتاب الله سنت اجماع او قیاس ولی کتاب اللہ پا کی پران راغ په دې کې چې کا اله یکا ذکر را سنت راغ په دې کې چې دې تبیین للناس تبه بیان کې لږدا حدیث ټول بیان ده کنه قرآن او لعلم يتفکرون کې اجماع او قیاس راغ ولی یاده یو تنفکری آیا دې ټولو هغه ته اجماع دیا وغیتا قیاس ویلش اولمی تفکرون دا, دا ترغیباتی ذکر کرو اعمال و صالحوتا او دفتا سوال واد شبهیو پیغمبر بانده نور پسیر تخویب ذکر کی مفصل اپا من اللذین مکرو سیعاتی ایا بچ باشی دا اللہ دا عذابنا اگا خلق چه غیر دیر تدبيرون وقل البيغمبر مقابله كي دا يادي والأقرب أن المراد صعيهم في زائر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزده دادا كي دادا دي قريش و آغا كارونا و تدبيرون يادي كي بغمبر تجولو لما كارو السياد نذيب بجشي دا دي قسم عذابوننا اول اي يخسب الله بهم الارض جلب غرق کی ذیل را پدی و چه زمکا او یا تیان مل ازا ومن یا براشدی تا عذاب دا غ طرف ناچدی و پوه نشیم لیل و نهارا کار وختې دریم او یا غذم فی تقلبهم یا بل راونی ذیل را پدی خپلو ګرځیدو کې چرتا سفر بانده بطلی بل بالکلیتا او کٹ بے راوڑی امبولنسنا سفرو کی پی اسپاریم فما ام بی معجزین اللہ ای دیدان نشخلاسو لی زمان خواه صلو رم او یا خوزم علا تخوف یا بے داسی رونی سی چه اول بے اویاری اویاری او یاری او یاری اب یاو پی عذاب راشی علا تخوف او یا لا تخوف على تنقص مرض به پیراشی اپروت وی وجود به کمیگی کمیگی ناخیر مړبشی کنه الله وی دی زمانہ بچ کې دی شي سر دا نه دي ته عذابونو جره ته مرغ راځي جدا جدا طریقې سره این ربکم لراؤ فرحیم ب شستاسو ډیر میںرببان دی او رحواله دی ولی چې دوه ذاابو او سره ش دی او خلکو تمفی کو یا غې چیابان دی راغلی داسې دا او چې ته ډیر کم وخت وقب په اخبان دی شااز نااد را شي نورخوا الله خلکوله خون د خحتته دکه چې میںربان دی به نه اولامیرا تللیه کلیز کرکای 49 פורدا بابو دې اخیری آیاتونه دي اولامیرا دې نګوري الا ما خلقللا من شاین اغه ستا جل پیدا کړی دې هر یو شی پردا صورت خو دې عبرت پاره چې الله یو ګوره زمادي نعمتونو ته مخلوقات ته په نظر دې عبرت سره دې نګوري هر شي تو ګورایې او زلاله ووم چې کګی ګی را کګی سورې داغي ان ال یمین او الشمایل کله ختی طرف ته او کله طرف ته صار مالک یو طرف ته مازیګر کبل طرف ته د خلق او دغه سیدی نور سېذونو سی ځکه دا الله سه حکمت ته داګه ګیزل سما نا دا سجده لِلله یم دا یزیکونه کړي د الله ته دیو ملاتا یزیکای کنه هر شی وهم داخرون او دې دې په خپل حال باندې زنتا د الله تابعدار وایم چې مونږ د الله تابعدار یو اگر کو جبې نشته خبرې نشي کولې ولیکن زبان حال سرا غیضاوی چې موږ الله تعالی کو ندامت لبو چې کسوک مؤمنان دي هم او کسوک کافران دي هم د تول سوري الله تعالی ځی کوي ته او وکران یې چویل او خاص الله تعاجزی کئی اغسوچ پاسمانو کی دی و اغسوچ پاسمکہ کی دی من داب بطن کاغدہ زندہ سر دی پاسمکہ کی والملائکتو ملائک دی پاسمانو کی طول الله تعاجزی کئی و هم لا استقبیرون دا عجزی دا مطلب دیچلوئی نکئی کنا دا اللہ حکم حکمنا دا عبادتنا لو هي نکي بالکل عام کل دیرو اونو فسरीन وی امام راغب وای چې دا کومه سجده یاد دی جسمانونو والے اعظم کو والے زند سروم پکې کوي بیا ساجوود تسخيرن دا لغیدا جزای سجده دا او دلالت السامت الناقت قتو المنبّهتو الکاونیا مخلوقاتن دا دې چې بس دې تجګوري نو تا به دردي باندېن له پیدا کړی او دا ویناو انکار نکوي سرکشی نکوي دغه دې سجده کنه الله ته عاجزې ده او ځان عاجز غني د مخلوق په شان ته چې مونږ د الله مخلوق یو اللهم محتاجي من ذا ابتن سمنا كل ما سوى الله تعالى چې دلنه سوى صدينه ټوله یا دي کان من عالم الارواح کا عالم الارواح کې سوځي او من عالم الاجساد او کې یا غځي عالم الاجساد دې په دنسه قوم لا استكبرون د اخیره عبادت خلاصه بیان کړه چې عبادت نورس نه وي او الله تعجزی وي او تواضع وي لو یو تکبر پک نه رب یا خافو نربم یریږي د خپل ربنا منفقیم چې غالب دی پر دیبان و یفالو نا ما یمرون او هغه کار کوي چې دی ته حکم کول شي دا خوف هغه نه دی کوم خوف پا کافر و باندرازی او خوف دا عذاب ده او دا ملائکو او دا حق پرست و یه رشتا پا غصدا ذالک خوف الجلال والکی بریائه دا دیده نه یریگی او د اللہ دا قدرتن نه یریگی دا, دا نا چکنه دا, دا عذاب نه عذاب کو باغی نه من فوقهم ان الله او قهر او قدرت تویل شی فوقیت د مکان ندی او کار کی چې دی ته حکم کول شی واذا ذلیل پسمت ملائکه چه فعلو نمایو مرون امام رازی وی چې ملائکه معصوم دي تا غیر خلاف ورزی او سرکشی نه کیږي ټول د الله د حکم تابع دي دلایل وحی ذکر کې په دې مسئله باندې او اغدوییم قسم نعمتونه دینه شروع کوي د خومره زوامو تروسه پور او دویم قسم نعمتونه دادی چې الله وی هر شی زم ما منقاد دی ما تعجز دې زم ما تابع دې کاراسما ني خلق دې کو د زم کې دې قال اویلی دلیل وحی دی توی ویلی دی لا تتخذو اله نسنین چه خلقو منی سی خدایان دیرو انما ویلہ ومواحدو بشکا اللہ یو ذات تیم فا ایا دی دوم قال اللہ سردی ویلیچ خاص زمانہ ویریږی الہی نسنین تدوه خبره نه ده بل بلاتینا غنوالې در دې عربیت نه معلوميږي اودالا چې تسنیث عربیا تا کې تاجیت نهي تاكيد د تسنین اپ ل بیا چې ذيف عادت کې نو شروع کی کنا چه رجالن سلاستن وغیده سزار پسی خمستن اگه که بزرورت رازی عدد او واحده و تصنیه دی که عدد تا جتنی تشنم ذکر کوا چه جانی رجولن ماته او صغیر آگلی ایو والی پخپلی دی ما دینه معلومی او یانی رجولانی ما ته دوه تنره اغلیو میسنانی تاجت نشتا زګدر رجولانی د مدینه والو میگی نو په یو په دوو کې دا قاعده ده چې دې سره به د شمار نوم نه ذکر نه کوي بس ها چې اپنشه نو بیا وکه ها مو حاجی رجال سورہ دی حقيقي بتای تاجت د تهی د اهینې سر اس نووي د ق د کاروشو. خل نه په خپله معلومه شو چې دوه نو بیا استه او د الون نه په خپله معلو ما چې یو نودون ته سااجته کله چې داسې خلاف اصل کارشي نو خالی د نقط نو نوقطته دا چې تصنیه نه ده مراد ده الهینا تا عدوده تا کسورت نه مراد ده نسو که او سر ایسنین راوڑا که پل مانا ته مراد وی بیاجت نو او ده الهینا او یا ده الهن نخا ورکلی چه مطلب ته نه گانوالیو نو ایسنین ایسنین او سر راوڑا نمانا ده چه منیس اے خدایان ډیر او دغس الهن واحدون کې ولوہییت مطلب نه ده ولوہییت خارچاونه لید الله مطلب وحدت کړي چې دې کې خلقو انکار کړي رزق واحد و سره وله چې مقصد کار شي زګا چې په اسنن کې اچا کول نو کړي چې تکو پنش شمار حساب دی ایسایانو کې چې عیسی علیہ السلام او مریم ته دواړو توی نور چه هر څومره مشرکان دي دا ری په کې د عادت لزوم نه کړې واس الله عادت تضرورت نشتا غنواله حرام دی من دي او الوهیت تزروت نشتا وحدت تزروت ته چې واحد دي غو رستوی فیاه پرابون مکه راي قال الله وی یابسره چغور نو داسې پکارو چې په اییاو فرحابو اے خلقو دا غنو یری کنه نو په یا فرحابون کې التفات راغی دا زیات تاکید د پاره چې الله وی خاص زمانه یا رو켐 ولهما فی السماوات والارض خاص د الله د پاره دی اوس چې په آسمان نو کې یو پزموکه کې ولهم دین واسبا او دې لر دین الله لره لازم دی واجب او لازم واسبن معنا چې هغه هغه ته وې څنګه دې هغه ته لګې دبل چا د پارا نشته ابن عباس رضی الله عنهماوي اي شهادت الله الا اله الا الله ذکری مخاص د الله او غیر الله یتتقون ی خلق تاس غیر الله نه یریږي دلای رستا د پزلك نشتا د غیر الله نه يره کوي و من نعمت فمن اللاهم او هغه چې تاسو سره سنعمت شتا د دنیا کاغه صحت دي کا رزق دي کا مال دي کا اولاد دي هر شي چی ريقينو کوي چې دا د الله طرف نه دي فمن اللاين فهو من الله جمله و. دا د الله طرف نه وغړي بل څوک چاله څو نشي ورکول سمای زمسکم الذرو فیلے تجرون تاسو مخ پوئیګه کله چوراسی تاسو ته تکلیفو رضی الله ته چیغه وای کنه مزګه چی پیجن دلوم د کنه ته بل څوک نراسی بل څوک نشي دری کوله الله ته چیغه وای تجرون جوار حیواناتو کې راضی تا زندسر چکلا چغوی نو هغه تجو اروي تجارون نو دې انسان دې ته ولي وي دې تشبيه ورکړه چې بندا ماته معلوم نه شي سخت در باندې راشي لکه د کوتری چونکی کې بیا تجارون جو اروي ته ویل شي ثم یا کا شفذ ذر عنکم بیا چې کلا لری کې غزر امرز او مصیبت استا اذا فريق منهم بربهم يشركون وکټول نی الله یو ډول پکې خامخاشته تاسو کې چې د خپل لفظ سره نور خلق شریکان کوي هغه د پار بیا نور څګوري چې دا په ما باندې چې رحمو ته نظرو نو زګه دا شکارو شفا شرکی د خپل لفظ سره لېغفرو بما تئ نام اللہ نور دی سُنکلو زما دے نعمت نا شکر دی اوکلا نہ لام دا عاقبت تا نا شکر کی دا دے نعمت چما ول اور کلو نور سنکئی او بعد نصیب دی کم بختی الحمدللہ نوئی زما دے نعمت نا شکر کی نو فاطمتہ نو سجدے اللہ وی نزه نفت نواخ لے کا مسوف تعلمون زرد چپویا وشي دا مشرکین واغه د شرک کارونه قران دی ده کی نقل کی سورہ نحل کی خاص تم د دې امتیاز خبر او چې ممتاز دي پاره د رسومات د جاهلیت باندې د دې څلورم باب کې راځه مکړی وې جالون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقنا او مقرري د مشرکان هغه چاله را لا يعلمون چې پیژنېوم نه د شکرې مشرک ګور داسې دی ښا دا دې وطول عمر شکرانه نظراني اور کوي او یریږي به اجي ته پوسټ نه وكي چې ذاته ده کم ولي زم رازيات تابعداري چې نو واخلی نو ته وته دا سوکو ذل اش سوکو کم زين راغليو سچلي کړيو اسپتنشت وي مونږ ته او برخه هغه پونم باندې ورکي دا څنګه چلله ومنان که د الله په نوم سر ورکلو کوې او بندې کې خپیژ که نه خ پیژې خو ته معلوم دی اوځ لاعاالمون ا دویم داما ده دا ګځې دي ا هغه چا لره برخه لما لا عمونونه چې نپږې چې نپو نقصان شتهو کشته سپو شوي پهځان که نه س کاردي کېږي که نه باسو یې سی برکت پکې دینو آم. او صاحب د بحر بلا معنا کېحو هغه مناسبنا لمالا یعلم وی د دې غه اعلی هپه یسنه پويږي هدي ولذا ازی رازی ابرخ ابران لیکي سو ولم نصیبا برحا مما رزقناهم باغ مال کې جماوله ورکړې الله یې ګوره زولم کوي جمال علماء ورکل دي مار سرو او دی بګه برخه ده بلچا کوي وکړه چې الله قهر او غوسه کې راشي نو سوګن کوي خا تلای قسم دې پخپل ذات لا تسالونا استاذو نبا تاسو کولی شي اوسه چې موږ دغه څه آزاد کړو اما کنتم تفترون زغري شرکی خبرو چې دا ځان نام جوړ کړی دي ته خدا خبره کې دنیا کې او قیامت کې الله ستانه تطوس کوي چې دارشاد ډول وسو کالو به یې راځتي وا تا د بوت الله کوي کنه تا چې په دنیا کې دا سی وی کنه نو دا اوس رشاد کنه ها او تا چې بوي چې په سمندر یې کچکول کې خودو دو دی بیا نه خو زه نه دا ذروغ چې جو کلین دا کم زه او تاسو بقیق انا ما کنتم تف ترون ها دا نور چې سمردی په دنیا کې تا چې ووی چې کیماړې باندې توفان نارازی او خلق دا یې ریګه چې توفان راغې راغې سوپو کې کلی تلل شي او بیا په بل غاړه مدار ته چا چې دا ځکه نارازی چې دل تاولیا پرات دی افتراغ دا افتراغ علالله دا کنا وَيَجَعَلُونَ لله الْبَنَاةِ سُبْحَانَهُ او اللہ الله لُنَا شِرْکٌ کئی نبید بیوم کی دا اللہ زامننن و لُنَا بنات چو ملائک دا اللہ لُنَاةِ سُبْحَانَةُ اللہ پاک دے ناغی سجد نشته دے اغا پا لُنَا پا زامن ولهم ما يشتهون او تيموا مشركانو هغه سديچ د دي, دي خوخ ديخه ورزان له په زامنه خوشاليږي اولاته لونه وره و لکړيخه ولهم ما يشتهون دا زغید شرک غرس مونارواجو نا فزابو شراعدهم بالانسان پیلا چه زیر ورکلیشی او تند مشرکانو تا پلور سرا زول وجو مسود دن و هو کزویم نوگرزی تروزی رناگورا مخد آغا تک تور و هو کزویم او دیر ڈکی دا غسینا چی دانم پی و آو او دیر خوب اگی دا دیر رزیل مشرکان کا نا چا به د مخکې نه ووي چې اوس وواخت خو لږ دی او کار پیدا شو که او که ج نو چې نومرره خللی نو نه چې سوک زیر را کې مخ به م لی چا ې را کوه خلقو تومره نګورې کځا نه وینې څه کوم ځای پیدا کړې تبہ د غار نه راوته چې تا کنه د غا میخي نه براوته چېرتا چې توس د مربت غني پدي باند تومره د عقل نه کار ناکلې په را بیراته ناکلې ښا نوګر زی مقضده تک تکتور د غم نه او ډیر ډکی د غسينه او چا تا غوسه يا خپل کور وا لوتہ خزو تا غوسه یي استاد په نصیب کې تاسو بل کار نشته خو باز اول ټکو لی پا کور کې غو بل جوړي خا در دیو جنہ دلاو فیصل نذیرو زانه فا یتا وارا مین القاومی پټګر زی بیا د خلقو نا پل پهلوانو دوستانو مرګری هغه سره مخ نه که کنا ولی منسو اما بشرب به د شرم دا هغه سره چې د لزیر ور کلشه پاغي باندې هاو دا خبرې کوي کور کې خان وی تاسو چې زمونږ سترګې وچته نکلی هاو هاغ دی پلان دی دی کنه چې کینی نو بس زامن پیدا کی دا راځه خبرې دا مسلمان نه مسلمان نه یو راځه تو با چرته مسلمانو او چرته دا خبره دی دی ډیر بد کی چیزان ته مسلمان وایي څنګه کارونه ټول د مشرکانو دینو یثوارامن القومه فیزو خلقو سرسترګل څنګه لگو ما زهمرګرو ته س جووااب کو مچ لکه موږ خوطال سامانته یار چاولغې او سل چاله ټپ چاوله جا چاولله ساغې او سرری به زه ت پووس کې نزه زیې د کمم ځای نه را وړ خپله خو دا د امریکانو خبرې خو خدای مسلمانانو د دین او ساتي اذن ټول راغلی په مونږ د خلکو کې ښه توبه تو ده څوک وایي چې ری به خوشاله وي هغه ځان تدیر پاک خلق وي نه غیم نه خوشاله خدورا چی کار هغه نه کوي کنه منسو ایمابوشر به اوږه بند سوم ربط حالي پاګور کې بیا دغه ځای خ د زمو کو چاو دی زهپ نه نو چری راته داسې بد ګوري لکه د بد خظیر پهشانې تقرران مومونږلهناظل شوي دی او زمونږ سره خبرې کوي او زمونږ غلتهښ کاره کوی او به چې ورده او بس دغلته ځان نهته مسلمانان کارونهتونونه نهدي چې دا تا اوسه کوی ستا زو <سطسو> د ری مو شریکانو پخښو هغه هم جن تاسو هم جن کې هغه بوم کو سکیدا بد ردی رد، تاسو هم بد ردی تاسو بل لا دغه زیات وای اې ایم سکو علیهونن او دا فکر کې ټولر وځو چوي ساتما سردس نام سردس ملامت یا نام اوسه تدیلره ام یدسو فی او یا اخخ کی دیل را و مندی دیل را پخارو کی جوانده جاڑا دا فکرون اوسو چونکینو ام یدسو فی التراب دا کارونه آغی ولی کل امام رازی ویگ و هم کانو یفعلون مشرکان و دا کارون کل ذالک تارتن للغیرت کلد غیرت توجه نا او چې ګوره زه خلک به ما ته وي چېکه لور <coughs> برازی برازی دی شوه غیرت ته و نه یا به خلق بیا تپوس کوي چې کله شي او پېغله شي یو بر را بل به راځې زما و دا نهبر دا کېږيله چې ز اوس ما زماګوتتهې پخي چېکه چا زما د لور تهپوسو کو نو توبت ہو داری یا او کنام زاکوٹ کے ہیں توبہ خود ارکسم خلقی خلق او ادا چل کوابیان والحمیت غیرت وطارتا خوفا من الفقری والفاقتی اکلا دیو جنچی ارید با چس بخرو اگی بشو دو پیداوار ندی او سم دغا اللی بس غیرت میرد خوص نشتا خود دغا خبر ادا سلکی اسی په بحث غنی وره ښا دا ویبل سو زه خلک په تاسو کې اس دلیل و سر نشته الاسا خبردار ډېر بد دی عمل چدیه کوي یو غ فیصله چدیه کوي ور الله په ذمره احسان وک جووندې باندې ولرکو ورکم یې داږي په حق کې دا فیصله وکړه چې خورو کې خحو ژوندې خحو سمره خخي کړی دی توبه لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَسَلُ السَّوءُمْ خاص داغي قسانده پارچ ايمان رولی پا قیامت بانده دير ناکار عادتو ناو صفتو ندیم مَسَلُ السَّوءسو شرکو جهلو کفرو داداغي صفتو ندی او دالله دا صفتو ندی دي دير وچت وچت چیا تاوحید دے وحدانیت ته او دغه سیداغه قدرت ته دغه رحمد او غفال کی په خلقو ادي کې استصمل صفات نشتره او هو العزیز الحکیم غلا زور او روحمت وای لیم زجر دے الله وی چیر دایم چې وی نسما اوه ساه چل وسروکم بیا وی رحم میراشین ف لو یو اخ لانا زیم کچرې لانی لی خلکو لران ددي ددي کوناهنو پهوجباندي چې کو فره شق پهژباندي ماطر کالی د بتن نهبیو پرخې پهې ځمکه یو ځ د سر قدرې مچ میګې به نو ولی عذاب چې را شخواوي هر سره را بیاخه الله به عذاب را او مشرکانو او عذاب ب چې د هغې نهبع شي هر او پهکې سوځې د حالا کېده نه والله اوسې خبره کړی ده نو د خپلی واې نه خلاب نه کوم که ان الله خلپ لا خلپل میات وله کې ی لیکن رتو کې خل کو له الله جلې موسم هغه نیټې پورې چې معلومه داله ته ف دا جا جللووم کله چې راشينیټ دي لا استخررو نه ساتن بیا به نهروستو کېږي او ساته. و لا استقديمون انداغي نمخي كيكي و يجعلون لله دار اسمونه غرضي الله لرا ما يكرهون اغاية بخبلة بدگن من البنات يا خدا شكرا الله تضلونه نسبت كي ابخبلة كي وطنم ناخ واخ لکنا دير بدگن پلونه او الله له حسابی تئ بیا ملائکۃ بنات الله ازویم یمرا تناګه چې بدیه غړنی چې شرک دیم ولی شرک سته یبرختا نو که دته دی وی چې ستا بدیه کورکه خود پلانې برخا دا زندقاله کړي دی نو بیا وی نه کنه ته باغ بل چول کیو اغلتی بتا کوي جما سره د چا برخه دا تاسو ما واحد ملکیت ته سمربت غني په برخه او لالې کتلې د برخه خاوندان مایق رهونه یا اغتینو مراد دي چې دې مشرکانو با د خپل خدایانو په نوم باندې سشي مانکن نو ډیر قیمتي او ډیر تاوانی باو ادا اللہ پا نم باندی بیکار اسی زنا چی سیوا بشتینا زوڑ بشو ای بیدا چالاور کہکن ادا اللہ پا نم باندی خیراتی نو خوا دا چی بدیئے گرنی او زانتی نخلاس اینو دا مایک رہونا و تاسفوال سنتهم القذبان او چه اپا لبیا خبرت او گورنو بیان که جبی دا دید دروغو توبه توبه طوله روز دروغوئی چه شرک سوکی اگه کی رشانی که نخوا بیانونا که جبی دا دید دروغو او غدادی ان لهم الحسن چوی منگا پا زامن بانده کل اخکارو او که نا مونگا خوی زامن پا کار دی گا جی نا اَنَّا لَهُمَ الْحُسْنَا یو دامانا دو ام چه اَنَّا لَهُمَ الْحُسْنَا دی ده پار جنت تے چه خبری شورو کی نبیاء بولے جواب نشوار کولخا حضرت مجاہد وئی چه الْحُسْنَا زمونگ ده پار زامن یا الْجنت زمونگ ده پار جنت لَاجَرَمَا خَامَخَا اَنَّا لَهُمَ النَّارَ چه بے شکا ده دی ده پار ور دے وان نو مفراتون اديغه وو تدار چا نه مخکیولی گلی شي نور خلق باروستوي ادي او مخکیولی گلی شي تاسو لال شي مشرانيه زمه سمکه مقدمه تل جيش وتوي په کتابونو کې کمزر تا چيو پلتنزي کنا بدليږي دا غی نمخ و و دا کی او ټوله ولېږي غوی دا غزه معلومات او ارسو کی او ذمه قسم کی ندی تمفرتون ویخه دیو تمخ کی لېګل شي تلای قسم پالا لقد ارسلنا ال ال من قبلك کا لېګل دي مين امتون تا مخستانه پیغمبران وزین ال ام شیتان وعمالهم نو خیس تکړی دی ته شیطان خپل بد عملونه دا عملونو کنهخه دیو تا خیستا کلیو اگی قومونو تا چی بیا حلاک شو فهو ولیو هم الیوما. نو آغا شیطان ننم دا دی دوست دی ای خمری نکنه فهو ولیو هم علی آمان اگی هم تباکلی دی زیت او رسولو او اس دیت اولی راولی بار دن او دا د شرک دا قسم آقسم کارونا و ناشنا ناشنا خبره باور توبه تو ناشنا خبره باور توبه بولې دا بیگانه دي کنه چې کله یزيه یاد نصی او اولاد نكيږي دا په کین نو خبره ده چې دا و کورون نو لو براوړي او نګي لګي چې ګیلاس دښ شنو وګور دې کورونو کې یو غټو براکه ننوي ګیلاس مړاکو یو غټو بد اصله بسوي تپو سه مکو وخو به دې نن کېګینو ګیلاس دک یو انګور لور کی, کی. دا اوس کا چې ولادت دیوشي دا په دې طریقه کېګینو وزینن شیطان و عمال هم بعد دا بل سکنه دا هم دا شیطان دی دا ناشنا کارونه دکی زیاد تیخوا اللاوی اغامنان خلق و دوست دی او دستانی دا مینستانی دا خوزینه یا دا معناد یا اللاوی پا اول یوم ال یوم شیطان بعد دی دوست چی پرد قیامتا لو معذاونه علییمدي دپارزار د در دنااکم و ځلنالی کلل کتابه الله ل تو نه اللهما دا قران سر ل را لغلی دی چې د خلکوله چلوورځې د ظمن دلونو چلوونه لهورځ که نه دي له نهله بیا دا کتاب لره دا خو د پار را لغلی چې ته شلاوتې شي او ختمونه دي شي نتنازل کلم منتخبانه قران مگر د دې لپاره چې بیان کې خلق او ته اختلافو فيه هغه مسله توحید او چې دی پکې اختلاف کوي وهدن دا قران خو یورا نه دا یو ہدایت ته او رحمت ته دا قوم د پرې ایمان پیروړي دا دریم قسم نعمتونه شروع کوي خو اول خو امور عزوام کائنات ادویم داغی تابداری و عجزی چیس جدو اللہ تعجزی کوي ندادرین قسم اللہ ویماز از مک نصر ریستی دی خلق اللہ تینگوری ماولا زسارو دی گیرد و نصر ریستی دی واللہ وانزل من السماعی من اللہ نازلی دا اسمان نوبا فا احیاب الارد بعد موتها ام رجوان دې کی زمکه دو فسد او چې دو نا اباده کی فصل نوشی سمره سې زونه چر راو دې زمکه نئی د خلخ چې لګیا دې په اخلاص له نوشی کنا مارکیټون لر راکې اسوک دورا خړې شي او یې واستې شي ملهوي چې بیان وې چې ما زونه خوالو اما لخل الله سره نکوړو لور شکا دا ټول دې دی زمک نراو تی دوم را خیستا دوم را قیمتی دوم را خواگسی زنا این نفی ذالک یقینا پا دی که عبرت شته خدا آقام د پارا چلا ویز کتاب تقوید دیم اغواتی نو عبرت آخی دا یو قسمو چې دا زمک ننعمتو نو گورا بیاندازی دویم قسم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرًا او بيشګه تاسو د پاره پرې ډنګرو کې په دې سارو کې ډېرې عبرتې اچې دي تا وګورې د دې پارس کې عبرتې په دې کوم چې څنګه د او دا پرایخي اغای جز بایی کلبتی نا تختی ہو کلبوتا اولاری را گیر کلی بایی جس امرا ظلمونکی دا خلق دی جانور و سرکن امبی پی ور تا گاڑی تلیلی اغای لوی بلوڈ با اوڑی نشی ادیو تکی پا دی سر سر باند نو دیکی ستای برت کن تلوکوٹی پاو سلکار کوا دسلو دماغ و نکار و آخلا نو دیکی او د تهګوره چې دا سااروي غټ دی د کاله کتا تا نو بیاوتې نه خلاص نه شي او برت واخله چې ګور د ز ددي مع ل مع ځې خاق نې مع ځې راضق نما او د زما داسې طاب دی چې غګ نه کوي ټکوې غګ نه کوي او داسې تاب دی ک تووررکمه نومولاړ او که نور کوم نوم نوراشه چې زوم د خپل مالک داسې تابېشم چې هغه سمار سره ورسده پیدا کړم یما لوی کلیوم یما را کلی دې نو زولې دا غنه تابې کیه هغه ما ټکې نه هغه ما تدیر دی عزت خبرې کوي نو دې سارو دا برد ډیر لوی او بل دا چې خپل مالک پی جن دلې ده فلځې پیځندلې تاسو یې پرې د اوږدې ګرځې تر هغه سلطان آباد پورې بیا ودی کور لرازي دا چې وته معلومی مونږ نه وکاله کور غلط شي کله په یو کسا کله په بل کسا وګوره ساروي چې اودل بوت کنه ګوره دی خلکو په خو غرونو ته خوشاكون لا ذذلت لكنا نو په ساري باندې ویلار او پا خرابا سورو ایمات اللار ندھا معلومہ خدا میں دا پلانین آغستی دا او اگیت دیتا دا طولی لاری معلومی دی نگو راگی پسی براوان ہو نو زیتا بیورس ہو دیتا دا سی لاری معلومی خوا لعب را او انسان انا پی جندہ پل ربا خپل زیخ خپل مقام نسقی کم مما فی بطونهی اللہ ایمونگس کو پتا سبان دے بازی اغاچه دی پا گیڑو کی دی مم بین فرس وده من پا میند غشانو او دوینه که لبنن خالصا سائغل الشاربین پی دی شود دی خالص دی اس قسم رنگ که فرق نشتا پا خون که فرق نشتا او دیر پارام تیری گی پار دسکون هر شی وستا مره کې اونخلي کو بويو کو هرسي دوایي او پی خليزه ک الله وی لچ ساي غل لشاربي دا په مره کې ډېر پاسا نتيريږي سهل المرور في الحلق كشاف علوي سهل المرور في الحلق مره کې ډېر پاستو ډېر آرام تيريږي په دغه لخت زی سارودګي دونرایستي ګور چري کېرا بلاشته چې الله ذکر کړا چمن بینه فارسین وتامین لبنا خالصا صایغا للشاربین د بین مطلب دا ندی چې ګنریشتیا ته دا غېډ اوښلې د ساروی ناوی کې وداسي درې نهاله یو لري شی نه نهاله پکې نشته چې ستازهین کې راضی خدا سي یو تنظیم کړل د پدی ګېډه کې چم پکې خوشان او زیشتا هم بګېدوی نه زیشتا قومګي د پیاوځشتہ او دا د دې خوراک نه الله ټول پیدا کوي درېواله نو دي کې زمره لویه عبارت او زمره د سوچ او فکر مقام دي چې انسان دانشی کولي خالصا معنا خالص دي لبوی د غشان او ناو د رنگ د وینینا اس پکې نشته او پیدا شویم شوم پداګېډه کیږی نو مطلب داو چې الله وي ځکه چې زما خالص عبادت کاوه ما غو تاسو رټګینه نه کړی ما خوستا استاد پردا سر رزق پیدا کړی دی چې تو چې کو کا خیر دی که څه نقصان پکې لی باټره ته اوسه نشته پکې نو ما سره ولټګی کئ ما لږ عبادت کئ چې هغه په شرمونو شرمه نو په وې زم دل د اخلاصه دې خلق خدا حال لګه ته مونږ کې عبادت کینو مله داسې به کوي چې د سنت طریقې نه او باسي نه بګې یزي نه بګې سي نه فکر او سوچي مونږ خو د فکر او سوچ مقام دي که خیر خیرات کین نو هغه باندې وشل نمونه کیږي نو بس د ثواب او دارس نه <تصفح> او باسي نو او کچرتا داسې جمعۃ لا یاسد په خوا بیت الله ل خلکو بغلاف جوړاو عربه غواخ ک نو خبر ده دینه به خو اعلان وکي څوک جوړنه ک غلاف مونږ سره سره لګدي سره مونږ سره دي ار سره مونږ سره دي او ولაფونه و تاسو جوړاوې نبه خوا یو ټوکړه پاکستان جوړول بل ملک جوړول لابل بل ملک جوړولا نذی ذلت ک جوړکړه التلا نوا وړي اوي په لاور کې او په دې خارونو غرزول خلقو په لاس لگا او چا بخ کولول لا چې د مردار مراله وله وله دا ځین په شرمونو شرموله نو سیمون لراوله د الله کور دی تنه د ناست دا غندو نه دي بس والله اذا سر الاخلاص نکال اخلم ولله المسلو الاعلى او تاسو ما سره ټګیټوریک وایي عبادت تاسو واه عبادت سې چیز شلمړی ذکر ایتو واخو دی نو تاسو مکوے کنه الله ویخه بین للشاربين داغه دو سارو د ګېډونه سمره قیمتي شی راېستوي او دی یول سم په پا پا پایو کې ورکوله ها هغه روز باندې او بالکل یو ساس کې پېنه پري خو دو کما شومان وبجاله کار سو په زما کبر غختله په بنا کنه وی هغه به پشي د خلق او شرک دینه او من سمرات النخیل او بازي دا غمی اوذ کجرو نا اول اعناوی دا انګورو نا داز د ونون رايستې لرګي لرګي کی میوی رايستې دي تتخذون منه سكرا و رزقا حسنا تاسو جوړوي د دغې میونه کله د نشې سيزونه لکه شراب شو او رزق خيستانو او جوسونه ته وباسه شربتونه ته وباسه بوتل لټکوي دغه د دې ځای د دې ونه رېستي دي کنه سوره مکیه هغه کې شراب نو حرام شه او رسوبه مدینه کې حرام شریر رستم مزه کوي سکاران کې صدا نشته ده ترغیب نو ذکر کوي دا داغه خبره کوي اي ز سکاران نمرادو اغه شربت نا او اغه چې رئیس ته لشي خلاده نشي وخت نه رسیدلي ان في ذلک لایه تل قومي عاقلون بهشکه بدیهه برت دا قوم لپاره چې سوچ کوي ذا بالقسم واوحى ربك الى النحل ام الهام كلي ورفتا غتوري ما چيتا ان تتخذي من الجبال بيوتا چتو جولاوا بوديغرنو كيزان لكورنا غبنان ومن الشجاري يپونو كجولاوا ومن مايارشون ابا زيغا مكانات چخلق چې دلګ اورازو د پاره نه لکه راکد فصلونه شو بوټي شو جوار غنم دې پوره نه درې زویونه او تعالی او فو پاري کې جوړي د ټولو نمخ کې او ته جبالو دا داږي ازه غرونو چې کوم غبې نه کنا هغه تبل نرسي تمره قیمتي چې تا پوشیټه ردا اصلي غوینده ښه ابي خاص کړ د کوټ په غرونو کې من الجبال ابيارpossessedavi او ها بس غيلي زړکه چولې زمو او ها ربو كيل النحل څنګه چې هرشي له الله په خپل فطرت کې په مناسب فکر ورکلې ده کنه په دې فکر ورکلې چې دا غ빈 جوړي نو هر حیوان له الله خامخ په فطرت کې او دغه چولې چغد اګه سی بنديان نشي کوله کاغي چې کوي کنه دا ډیر قیمتي دی د دې دنیا د قیمتي سيزونه او الله بوګه خپل قدرت ښکار کوي چې د مچې ته وګوره سمره وړوک شه دی او پاره قیمه دوه پیدا کړی دوایوم پګښتہ چې شادتي गवینده او زهروم بغیشتا خپلگزې کې ځواړ الله چولې ثم کلیم من کل السمراتي بیا خرا کوا د هر قسم میونه فصلو کی سبول رب کی زلولم نور یا په لارو د خپل رب باندې اغلارې چې هغه مستاد پاره تابې کړي دي یو معنا ده چې زلوله صفت د سبول شي اگل آره چه غستا تابیداری دي چه تا تبکیه اس تکلیف نئی چه زی ادوی مانا دا زلولن چه دا دیشی اللہوی چه داما چه زکنه نو دیر پا جزه سرا دیر پتابیداره سرا او ده هر بوٹینا او ده هر گولنا ده هر میوینا رس را آخ اورې بیا غبین جوړیږي نو یخرج من بطون ی راوزی دا غیدو نه شرابن داسی شربتুনা مختلفن الوانو چرنګونه یو شانته نې غبین خو یو رنگ نې سپینو می سرومی خلواله پکې اومې دا اختلاف د ارسنې چی سو کې نسبت موجوده کې چزوانی زریشی وی نید آگی گبین سپینی زریشی نو بی بلرنگی او یا مسمتا نسبت که چې کوم سی چڑیر دا گلونو دا فصلونوی ناگی که سپینوال زیادی خوگوال زیادی فی شفاون لین ناسی پدی که علاج دید پار دا خلقو شفاون تنوین دا تعظیم بیرلوی شفا دا او پاره دوا یک چیزی نصیک نه هغه دوايي به ان خرابيږي دا به کلهه کمال لیکنه ان نبي ذالک لایۃ اللقامی تفکرون وشکا پدی دلیل کی چې الله ذکر کړه عبرت پیدا قوم د پاره چې سوچ کړي د الله مخلوقات کی والله خلقکم الله پیدا کړی تاسو ثم توفاکم او بیا بون بوزي دنيا نام لکایم او منکم مایرد ال ارزل العمر باز استا سنا غسو کی چې واپس کړی شي غډیر کمزوري عمر تام ارزل العمر چې دا وینا پناه واخته پیغمبر پاک چې لمر تا وخت مرسه او حدیث کے راضی چی داغی تا مسلمان سڑے نرسی مومن مسلمان یہ آغا چی قرآن ویلی چی قرآن نو آغا داغی عمر تا نا پاتی کی گئی زکا آغا دا بیزتا تا عمری کا نا لیکی لائی بعد علم انشاء آم داغی علامہ دا چې چن پوئی پس د ډیر علم نا پیس چی باندی سمرلوی علیمی سمرارس و تمعلوماتی سمرکا نا او چې دغه حالت تورسي کنه هر ستیر شي او دیوژن محدثین وای چې دغه وخت په باندې د مسلې تپوس نه کوي هغه یذ سره خبر دی ادبیتي انو کنه دیو علماء له په دغه وخت کې تلغه هیڅ تیار بهولې کو هغه طبيعي پدې د سختو کو دا داسې تاخذ نه کوي هغه یذ خبرو چې سديه سندي دمرې زولم د مخلوق سره الله یې دغه وخت کې نه پویږي پوسباندې محدثینوم وي چې دغه دغه حدیث نه قبول او منزور ښا چې په داسې وخت کې چا دی یو عالم نه دی یو مفتی نه دی یو شیخ نه اته محدث نه حدیث دکو نه قابلیت قبول نه دی زګاری ټولوي کا قاضی ستورابا په آخره دیګډ وټشي په آخر کې کولی چې څوک به لړ ملاقات لا کې وناست ابیا پاسی د چورگا منسکوما یو بسکมาย بیا بران نو زوبتی تطوس کو تسو کی دی تارذل العمر وینو الله علیمن قذیر बेशक ذا خو یو الادی چ پارس بان دی پویاو قدرت والدی او پرخ پکین رازی نه په علم بعض دا یاتونه ټول در رد باطل লিখا خو باطل ډیر قسمه دي باطل کې خصم مشرکین و دا غیرتې خوکو نو صبح کې د احریان دا غیرتې وکړه ځکه د احریه ته وی چاوي خو د انشته درس چې کیږي دا دغه سکیږي په بختو اتفاق سره نو الہی دلیل کې دیات کې خو وکنه ښا چې دا دغه سکیږي څه چې ځوان وي او خپل ځواني خوشاله وي فخر باندې کو اور چې آتا باندې سينارایس ته و نو دا اوس ته سره چلو شو نو ته پدی خوشاله چې زما غ حالت دې ختم شي زما غ ځواني او ډیر خاصتا شکل هغه دې ختم شي نه نو ولې ځان نه راټینګې د نن راټینګ کنا نه ته د چا په قبضه کې تابا یې ځا طاقت دې هغه ومنه ومنه چې الله اشته دی خو چې موږ په خپل ځان کې اختیار نشته او را باندې مختلف ادوار راولې چې کله یو شان دا بل شان د دلا د وجود دلیلو کناخه د هر انسان په دې بدن کې نو مثال ذکر کړی د مشرکین او د هغه د پار چه غیبی در برخ دی اللہ غوره کلی دی بعد استاسو نا په بعضو باندې په مال که فر رزق مال تی خو بهتر قسم یا رزق تی نزکا نسوک داسې مالدار پیدا کلی دیر زیاد سوک غیل نوکاران کلی دي خاتمان کلی دی نو اللہ غیبی دستی که دیش دا لوی مالدار سره دا خپل مال نمکی انیم دی خپل خادم لا دی خپل نوکر لا غلام لا ور کیم چې دا پاکستان نیممنا سماعل غونتی نو ور کی نو ور کی الله یما ما په خلق باندې خپل خدای تقسیم کړه 4 4 د برخه خان برخه ول 4 کړی دا فمل ذین هغه کسان فضلو چې غیو چتکل شوی دی په مال دولت کې بیرات دی رزقهم چو ورکي دا خپل مال دولت او علامه مملکت ایمانوم اغي وینځو غلامانو قاضيانو ته چې مالکان شي ویل لا سونه دي د دې په لاسو کې گیر دي کنه فهون فی سوا چې ټول په دغه مال کې برابر شي الله یذس غنودي شي وی کنه نو ولیزم التوحید ناشکری کوی جزو هم ز واحد لا شریک ما او تاسو مال د ملک او خلق راوړې خدای د برخه خاوند دی دلې دا ور کړې دلې دا د توحید خو یو نعمت ته نو ولې ته انکار کوي ابو بن نعمت الله ی جحدون دلته له نعمت باندې د خلق انکار کوي والله جعل لكم من انفسكم ازواجا د رد بیا په دې باندې چې په اولاد په دې خلق ځان غرق کو دا خو دے کار چې نه پیدا کیږي نو بس پری ده په آرام باندې کنه ځان په سله حالت اوه تاخد الله اختیار دي تقسیمې کړې چاله ورکوم کوم چاله نو ور صرف ځامن چاله صرف لونا چاله برق اچاله نو کوم بس نو تاسو زه زور کوي الله پیدا کړی تاسو سلامن ان بوسیکم د دې خپل نه او جنسونو نه زواج جوړه انسان له انسان ورکلی بی بی که نا پیریان نا دغا رد که ده ده و جعل لکم من ازواجکم بنین بی پیدا کلی تا صلاح دی خبلو بی بیان او بیان وسی و رزقکم من التویبات عریض قدر کلی تا صلاح دیر صفا و ستران حفادتن اولاد ال نفسي دي كنا زامن و زامن نفسي حفادة و توي او بوقر جساسوي نعمه دا الحفادة, الاعوان الخدم بس جستا خدمت كيه و تا تنیغولاري تيارن دا حفادة دي كنا و بيتر ما نعواله اڤا بل بات لی یومنونا نلایی غیر اللہ باندې ایمان راول چ سوک دنا تاسو کی شر ډیر خلی ځامن ډیر خلی نو سی دی تا کی وتا چې د نظر ا دې نشي تا نو دې په وی چې اودا هوئی د مشرانو برکت څخه نه او ته که کدا ولیا سره محبت ساتي کنه الله بدل دقه سي زامنه او نو سي در کې خولي خولي دا وګورو الله ای په باسل یقین کوي په غیر الله باندي یقین کوي چې دا غرا کړی او بن نعمت الله يوم يكفورون او دلته په لوی نعمت باندي دا خلق ناشکری کوي چر سال لا ور پی وزکر کوي چ څنګه ناشکری کوي و یا بدون من دون الله عبادت کوي باقاعده بغیر د الله نه ما لا یملک رزقا من السماوات والارض شیئا دا غچا چې نو دی مالک اند دی د پاره د رزق او د روزه نه د اسمانونو نه نه د زموږ نه نه شی ان ذره ورکولی دی لارشي راشی او لا که کزان سره سره م بغیر دا غا گنه چداوی خور خورده ده دا ګن ځان سره وړی کنه او بس بندگی ځان نه چې زیولہ ډیر پاجځ دیو ته ولالی ادا کلی جوړ کړی جاري چډیر ستلی شو ادا سېم ذل چې رازو نو یت الله ولی غوسه را خبرې کوي ښا ته خو زمونږ لپاره یوزل اوایه کنه خدای ته یوزل اوایه چې زمونږ نه ذاترنا او سختل لري کې د عبادت څه دا خو ډیر دا خو د عبادت مغز ده حدیث کې راځي چې دعا مخه العباده ده ادیلګیا دي او زیارتونو پراته دی و تاسو کو به کې ډیرې ښا ولي ویږي لې چې دلته با پینځ شپې کې اټ شپې چې لباو باسي ناشتی وتالتا دغه یقیني کناخه منځه او د سنيشتا قبل ته نمخ کئ اوبز دغه درګاوونو کې پراتې دي دا غندو نه ه د انسانانو وتی دي بدل شي ویلې نذیسوی ناوي ذاتا سنمنه کنا داوي الله تاسوږدا سوي لشي ته چوي دې چت تخي بغیر د سیرونو ختې شي دا خوې وسیلې دې کنا مونږه نیولې دې کنا ها الله وي سن شي کول لا استفیعون نزل رزق در کولی شي نزل مال اولاد تر کولی شي فلا تنتظروا لیل امصال ما بیاناوئے اللہ دا پار دا مثالونا دا خودا شرک مثالونا دی چھتو اے چھتو اے چھتو دنیا کی اولوئی باتشال از اینو اسد لیشی سوچی دا سرنی دا اگو مشیر سر د سرنی دا اگو سر وزیر د سرنی دا خودا سر دا خودا سیدی ام دیکھا نا مثال بیانے ان اللہ اعلمو اللہ پوئیگی پا مثالونا وانتم لا تعلمون تاسو نا پوئیگی انو زانم پا حلاکتو ورب اللہ ومثلاً بیانی اللہ مثال د مشرک مثال عبد مملوکان یو غلام دې چې بل مملوک دې دبل بل کې دې لاقدروا علی شین ایس اختیار نشته کا د غلام اختیار نه کنا ایس اختیار نشته او مرزقنا من نارزقن حسنا او غسوک چې مونږه مال ور کړل دې خپل طرف نه او رزقمر کړي رزق خيستا په هو ينفق منه اغتنا ورقيذ الله پنوم باندې خرجنا سرا وجهرا پټيو کخ کاری هل يستوون الله اذا برابر دي دواړه شرينه دي برابر الحمدلله شکر دې الله چې مثال بیان ک وضاحت وکم د مشرک انسان او د مواحد انسان بلکسر اوم لا یعلمون بلکس اکثر خلق نپوئیگی پا دے بانده ناغید اگا مثال نبیانی خوا دا یو مثال ادویم ذکر کئی او الله اللہ مسال الرجلین الله مثال دے او دو تنو ادو هما اب کمو اگی او داس دے چی گونگ لا یک درو او ند قادر په ایس شی باندې سه اختیار نشتا او هو کلن علی مولاو چې حس نشی کوله نګوج دی خپل مالک باندې بتوان د پار دی ادګټه په دې د پارنه دی نو پوښت شکنه اې نما یوجهو کم طرف ته چې وليږي صدکار د پاراسو خدمت د پارا لا یات به خیرو بلکل سو د خیر کار ته نکیږي نو چې مالیک یو لیږي نو ستاوني ولا کړی نقصان ولا کړی هغه بیا به د دین له کومه په ما دا یا ته به خیر دغه صدا مشرک انسان دی الله پیدا کړی رسول ورکي خو حلیکن د الله په سو پیدا ناراضی دا غو په عبادت او په دی کې اغه تا आवाज او دا غنه سوال لا یا ته به خیر هل ایستوینه برابر داسړې هوا و میا مربل عدل اوغه سو کو چې خلق ته د عدل او د انصاف خبري کئ اغه او خیره او او مسلمان او واحد انسان چې خلق ته صحیح لارې خئ او هو علی سورت مستقیم ځکه چې هغه په خپل اصل لار ده پخپلې هدايت شتنو نور خلقو ته هم کوي اندازه برابر دي دا ځواړې ویل چې الله ذکر کړو موحد او مشرک د پاره چې مشرک دنه د خیر کار نکړي او د دې سونيشتدې لاس کې دې څه شي مالې کړن دي او موحد انسان اګه سره مالشتہ دا الله په نمو ورکي او مې دنیا خېستوم اخرت ځانله تدوار کوم ځای برابر دی ولل الله غيب السماوات والارض خاص الله له علم دي تغيب الا سمانو نو د زمکو او ته چې په څه په تمه نه هغه دا مثال پیش پېښ کړي چې بادشاہ لازيو جاجلازيو نزاوت ناغه لوا زکاسوک بوزي چاغه څه خبر دي هغه تا پورا ډيټیل بیان ولغواړي او هغه تا پورا مثال کې خود غواړي هغه به ګوره سوچ او فکر وکړي چې خبر شي کنه نل الله والسلام ګوره هغه دارسنه خبر دي استاد مرض مرز نوم خبر دي سردي حاجت او سوال نوم خبر دي هغه دې سو پیدا شي له غبما وړدي. نه د هغې چا تهاجت نه شته بخپلو تصال کوهروساات الله کله حل بسري او قرب او په ټولو غبو کې ډیر ل غب د قی نهدي راتل د قیمت مګر دسترګیم یا د نوم زیات ندي د غې غ والله او د صورت اول ته خبر الله هغه چې اتمامر الله فلا تستعجلوا الامر لمرسو امر الساعه قیامت خبره وکنه نو ولي اتاوي ځکه الله وی راتللی ډیر زردی کنه کلم ہل بسر او هو اقرب چې سترګ را پینو قیامت وای از دین هم نذ دین نو پا ان الله لا كل شيء قدير بشكلا بارسبان قدرت واللله سلورم قسم نعمتنا چل انسان لور کړي دي د پوي اسباب سترګي غو غنا او جبا دې تمشاير وي د شعور اسباب الله ور کړي دا دې نعمتونه دي ښا نعمتونه او فهدن بیان والله اخرجكم من بطون الامهاتكم الله راويست دې ګډو د مین دوستا سنا له تعلمو نشین په هیڅ شي نه پوي دې نام صلیذل نام سوريذل نبه څه پوي دې وجعل لكم السمع والابصار والافئدان نبي ارستې تاسو پس بیا ماشوم وې دې او ری وس کنه پس او دغه سترګې او دغه زولونه عقلونه دا و لا د کریستانس دا چې چا ته ولړی کنا دیم دغه ماشوم او پسې په یده نه شلېټه و نس اورید نه پستی لري د ایس دیم بیا لوي شه بیا داش نه د خدای جوړ کو په دې خیال لږه أوه. امام راضي وي جعل لكم السمع لتسمعوا مواعظ اللّه وقُنَه ده ده پار درکلو كده اللّه نصيّتونا في واري ده اللّه بيانونا في واري والأبسوارا لتفسرو دلائل اللّه استرگه ده پار درکلو كده اللّه ده وحدانية دلیلونا في ويني والأفعدام وصلون درکلو چې سو توفیق وکړو کې لسا عقلو ایسمت الله ای چې الله ایزمت باندې چې الله سمره لوی ذات دی دلکم تشکرون د معنا واخا چې شکریہ دا کې دا شکریہ ده دا نو داغه مشاعر دي چې الله انسان له ورکل دي د دې نعمت کولی دا شکریہ سو کدا ولسي او شکریہ ده چې الله ای زما کلام ته وره چرته خو زماده وحدانیت یو دلیل په دې ستر وګوره او چرته خو په دې ځل کې فکر وکړه زماده لوی او د عزت دا بستا شکرې کړه علامه يرون تاسو زو شکل لري کوي دیوی چې الله ما ته وحکم دی چستا کلام واورما قران تکینما ما ته وحکم نشتا توحید دلیل نزدکما او وړیر واخواله ولې تصقه مونږه پر روزه پسې وي ګرځو دکانه اوي زمونږه روزي په ملکونو خرشه وي ده الله وي چې دایوازه ته پر روزه پسې ګرځې ته دې مارغان او توګور علم يرو نو وینې دي الا تويره دې مارغان او ته مسخراتن فی جویس سمای چه د الله ساتلې دي کنه ها سمره له پینې رېولې جوړ کړې ده مسخرات دي الله ساتلې دي په دې فضا د اسمان کې ما یم سکون نا الا الله او نشې تین کولې دي لرمګر الله بغیر د الله نه بولس او او په سبب ولدا پیدا کړې او دو زرې ولور کړې دي نا کبندې او دا په دې اللهټي دا ده خاصه بانه ده دا خواه اسباب دی کنا اللہ پا اسباب و کارو نا کئی خانو دی مرغی خوچار پریاد نا دیکھڑی دی. چیز ما روزی دی دیر خوارا خو دا اگر خوچار داسی نا چې اگر چی سار پاسی نگو رئی دی سمندر غاڑی تروانی تبای دی دا غزی چوالی دی گونه پخکڑی دی دا طول مرغان کدل تا دی کپکلو کی دی خواه پس ته تا حکمت معلوم دی چسار مال په دغه غارا زی اما زی گر بیا واپس را زی تو با خدا تو با دیل نو دا دیئے سنگا پیدا کی دا استای اعتماد نشتا کنا پا اللہ باندے خوا تو دا اللہ خبر امنا نو تالبا رزق در کئی کنا تو با دو پوئی من حیث لا احتسب تا با نه نئی حدیث کی مراغلی او لو توکل تم علی اللہ حق تتوکلی کتا سپا اللہ باندی پریشا توکل کول اسي دا روغ واه کنا چله مالک دیه اسی وای په خپل باندې نو لرزقکم الله تاسو لرزق درک و داسی کما يرزقو تیرا سنجی مارغان لرزق ورکئی تغدو خماسن وتروحو بتانن چې سار مال زی نوګی تشی او چې ما زی ګر رازی نو دکی ماریم مغنی عبرت واه خل هغه سره 17 سره 12 نشته د اسباب دي کنه ها یقینا په دې کډې ریبرتونه دا قوم د ایمان راوړي دا بل قسم د کورونو ذکر کوي چې انسان له الله زرهایش والله جعل لكم من بيوتكم سكنا الله زره کډې تاسو لره دي خپل کورونو نه آرام سکنن, سکنن سکونا ورام ورچی دوحید توحید دلیلی کنا تو پا خبلا پوئیگی پا دیبانده خوا چرشتیا چی سکور کور بنی او په پاکی داسی پا دا سکون ناستی دا چی اللہ درکڑی تالک کتا ار پا لیلوڑ چی پردیز ای نستا دیر قدر کی خوا داسی پا لنگا داسی خیستا او زاسر سامان په برابر چې دا پرج دی آزاد او ته ضرورت راځي امه وو ډک دی خو له ولل لري کوي چې څه دې اجتینو ا دې پریشا نه چې زبکل کور ته ځما فقط کې خورا نو کې او پارڅه او پر دې دیک ادیکور کېس نه دې د پاره ښه دې بګوالې نه له سکون په دې کې د کناخه چ قرآن څنګه ویلي دی نو اقصدا داسې کتاب ده چې صاف فطرت به گواہی کوي چې رښتیا الله کتاب دی زکه چې دا یو خبره کوي زممنم وای دا ټوله مانا کنه دا خبره وی منه مخا چې په کور کې سړی پوسو پونی په جیل کې نه الله درکړې تا سوله د دې قرن استا اسکنن ارام او راحت و جال لکم من جلود الانامی بیوتن اکورو نے دلسان جوڑ کری دی بخواد خلقودا کورو نو خواد در سرمنو نویسا تامبو گنتی جوڑ کری ہو اوگی تیمو گٹ اکوالی ہو ادا بداغی کور خوابا که خوش آلو تو باید دلسان جوڑ کری دی خواد درکڑی تاسولا سارو در سرمنو نا بیوتن کورو تستخفوا نهايه يوم زعنكم ويوم اقامتكم چډیر سپک سپک یې ګرځوین پاوررد باندې چې سفر کوي او پاوررد باندې چې پکوری یې او ارځی چې سپک کور دی ځان سره پوګا ګرځي ښا دا شکرون الله ستاسو په اړه جوړ کړی دا یو دا نورم شتا او دا به ډیر ناشنا و کنی هغه د ګټو د لوټو د خختو د بلاکونو خرچه ته معلوم دي خدا پګړی ر ناشنا چزی چرتا نو وین غاړه په سړی کې ده په خارې کې ده وړه او چکوڅي نو بیا ولټو لټي یې کا وی تا ټول الله دې هغه نعمتونه دي کنه خو من اسوا او د دې سارود واळ्या نه د ګډو و او باري ها او د او خوانو دا, دا غي پشم نه وا شعر ها او د دې ويختو د بيزونه اساسا سامانونه دي د کور خاص د سرځې په وخت او امتان الٰهین او دې کې فایده ده د انسان تریا وخت ته پوري دا ګور داسي ویلی اسوا ها نور دې رزق ابو بکر جاساسی چې فيه الدلاله ته علا جوز الانتفاع بما يوخذ من ذلك بعد الموت وی دا ویداساروي کومل شي نوم ته نه پیدا غستې شي وړه ته کټکول شي سرمن ته استې شي زکه چې الا فرق نه دی کړې په دې کې د حيات او د ممات هم مطلقن ویلې نه فَلَوْجَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا اللَّهُ يُكْرِئِسُهُ الله فَارِدَغِسَنَ اللَّهُ يُكْرِئِسُهُ ظِلَالُ فَارِدَغِسَنَ چِ پيدا کړي دي ظِلَالًا سُورِيًا لو ونونه سورے پيدا کړي د او د مقاماتو نه سورے پيدا کړي ظِلَالًا وَجَعَلَ او تاسو پیدا کړی په دې غرونو کې یو قسم تا خانې اسمستي وتوي غرونو کې یو ګټوی لوی اذلاند وي دمر زه ایچې خلق به ام راضیه سار‌یوم وردن وردان نکې د باد باران نه ا په خپلې ویم پکې کډی سامان نویخی ا باری کې په خپلې پخله کوي غرونو کې دا ځینې جوړ کړی دی اغی غزان سرهار سېخی کنا وجعل لكم سرابا لو جوړکړی تاسو د پارا کمی سونه کس واقسم یوغدی تقیکم الحر چبچکی تاسو د گرمینا اثر دې نه چې زیات أغی ضرور کمی سونه تزرورته چې څارځه نه سړې بچکی او قران په اعظمه کا نازل شوه دې چې کوسلا لري کنا حته دې هیڅ نه پینځم ان تووتن روزه ودی ملک تکړي موږ سخته ګرمې ګراملک د کنا رزکه الحرو چغيله د دا داسې ک میسون ضرورت ته چې ګرمې په منا شي کنا نا غزان دي اول قر را و سرده سرزید پاره هم د ګرمې د پاره هم کمیسون او سرا بی له بلک سم کمیسون یی تقیکم باسکم چې بچکی تاسو په وخت د جنگ کې د فولاد هغه اغاز اصغری هغه ځان له پکار راضي پار وخت قزا الکیو تیم نعمتو علیکم نعمتو نخلاص شو څو څو قسم الله وی په صورت کې ځکه دې تصورت النعم وی د نعمتو صورت کنا الله اذا سوکور ذا ما شان دی چې پر دی الله تاسو سبحان دی نعمتو نخبل لعلکم تسلمون دا څه د پاره چې تاسو الله تعالی تعالی کې دی داغه حکم تګاله کیده داغه خبر او منه جلوي ذ واحد لا شريكم تسليمون منو ل اسلام قبلول فانت ولوا اي پیغمبر را که وسو منكار کوي او نمني فنما عليك البلاغ المبين بس تنور نيزي موار تا بند واضح او تاو رسول ها انور تپوس بزتي نکوما ولی یا عرفون نعمت اللہ خفی جنید اللہ نعمتونا چیزا شو نورم سمیون کی رونها او بیا ام داغینہ انکار کیم انکار سمان آدھا چری الحمدللہ و نوی خوا کشاف وی یا الجاہدونا غیر معتری انکار دا چې قرار نقينو چره وداو نوې کنه خامخاب وسره د بل چانوم اخلی زده انکار شي د نعمت نه کنه چې ته په یواز د الله نوم نګدي واق سره همل کافرون او الله وي اکثر پدی کې کافران تا تاسو به خبره ګرانه ښکاری خو الله د توېخه چې دې خلکو تا وګوره اکثریت دې داسې چې ډېر ناشکر دي د الله د نعمتونو چری نه پاول کې نه پاخر پا کې کليما وي چې رزق تکینی نو دې ییری ګوره و یا حداک ګرمه د کس څنګه ده خو ګل کس الکب بسم الله وایا کليما وایا او بیا په روزه کې هډېر نعمتونه یې کنه دا ود نعمتونه میاشل سمه نو پدی که خو کلمه واخامه خاوه پاول کی توام کی او پاخر ذ توام کی او اقرار بقیدہ الله پټول او نعمتونو باندې په خپل جبکه وای خا چې الله سادر لوی فضل او احسان دی په مونږ باندې چرتا مونږ او چرتا نذور اوه نظام ده الله ذ نعمت شکريه شوکا الحمدلله نشوي له نور د واگانې کمیدي غنښ ویلې جل اللهم لك صمت و وبک امنت و و على رزقک افترت یل استاد په اړه نه ویلې او کني زخود صبر نشم کوله او زکه چې په تام ایمان راوړی چې ته زماره بیګا نه او ستاسو رزق مې رو جما تکړه وې سومره الفاظ دي پیغمبر وقفوک ان